När <hör> var det ungefär ett år sedan? Eller? För ungefär ett år sedan så blev jag tipsad om att ädda Johan B. Löfqvist på Facebook för att han hade intressanta åsikter och tankar. En journalist som skriver ger en röst röster om allra svaga så skulle man kunna säga att allt jag uppfattat det är som. Och en journalist som sparkar uppåt ofta, som har en sån, ett sånt patos. Stämmer det, Johan? Mm, ja, Det stämmer att jag, är, att jag har ett starkt oss. Men jag är inte journalist i första hand. Det ska jag inte vilja säga. Men du jobbar väl som journalist, eller har jag missuppfattat det helt? Nej, jag, jag har jobbat med. Jag har haft över 30 olika yrken i mitt liv. Så att du har jobbat med en hel del? Jag har jobbat med det mesta. Men idag, idag jobbar du väldigt mycket på att inte jobba. Ja, jag har. Eh, Jag är, är rätt nöjd med att värdera min tid väldigt högt. Och visst, jag, jag jobbar gärna, med jag, jag vill själv kunna bestämma vad jag ska jobba med. Men vad innebär det att själv bestämma vad man jobbar med? Att vara fri. Kan du definiera det lite? Vad menar du med fri? Varför är det frihet? Ja, men friheten är ju att, att jag kan äga min tid. Och jag, har ju, jag har ju varit inne i hela i hela etablissemanget jag hade en gång hus jag hade heltidsjobb jag hade firmar på sidan av och så ett litet nyfött barn och det slutade ju naturligtvis med att jag gick in i väggen jag blev sjuk helt enkelt och började på ifrågasätta hela mitt liv och kom fram till att jag måste eh, ändra livsstil och då började jag också ifrågasätta vad, vad är det jag håller på med är, är det här någonting jag blir, blir lycklig av Och jag insåg det att nej, det, det som betyder någonting för mig, det är att få vara fri, att äga min tid. Pengar och, och sånt där, det, det betyder ingenting längre. Skulle man kunna kalla det för en hedonist nu då? Ja, det har jag det <laughs> En, en epikurean kanske? Ja, hedonist, det brukar jag, Epik jag faktiskt äh. titulera mig. Äh. Alltså livsnjutare. Ja. Äh. Visst. Men varför tror du att det är så stor, alltså jag vet inte om det är skam men det är någon slags... Jo, men det är ju den här gamla lutherianska arbetsmoralen, att man ska, den som inte jobbar ska inte heller äta. Och, och då säger jag att, ja men, var, varför ska vi jobba för Den Den här gamla, nu kommer jag inte ihåg vad heter, typiskt, gamla finansministern i Socialdemokraterna, eh, Jag är dålig på det där. Ja, det kommer så småningom. Men Han konstaterar i alla fall om livets mening vore om arbete vore livets mening, då vore vi ju sinnessjuka. Ja, ja, det här är Vigfors. Vigfors, ja, Bigfors kommer ja, exakt. ja, just det. Där har Vigfors. Vi mm. Och menar, det, vart, vart, har vi, vart har vi hamnat idag? Det här var, han var finansminister i socialdemokraterna på 20-talet och 30-talet. Och idag Så pratar socialdemokrater på fullt allvar om arbetslinjen. Att vi måste skapa arbeten. Det är för fan sinnessjukt. Jag, jag håller på att skriva ett brev till Stefan Löfven. Eh, där jag frågar om, om just det här. Att, eh, varför ska vi arbeta? Varför ska vi skapa arbeten? Ja. När vi vet att vi, vi passerar bara här halvdagen i, i augusti nu. Så eh, passerar vi den här dagen när vi har förbrukat alla årets resurser på jorden. Det är, det är kontraproduktivt, tänker du. Liksom, att den ständiga tillväxttanken också. Nej, det är stöld. Det är stöld av kommande generationer. Vi är den första art i, i liksom världshistorien som utplånar sig själva med girighet. Och jag tänkte att nej, jag kan inte ställa upp på det här längre. Jag, jag måste faktiskt följa mitt samvetsröst. Jag kan inte längre ta ett arbete där jag, där jag bidrar till den här förstöringen. Miljöförstöringen till utnyttjande av billig arbetskraft i tredje världen och så vidare. Och jag har gjort det till, till en samvetsfråga. Det, jag kan inte fortsätta att bidra till något som jag vet är så, så förödande för mänskligheten, för jorden. Och samtidigt så är det ju väldigt svårt att ställa sig utanför. Det är, man, man blir en hycklare. Men jag försöker att hyckla så lite som möjligt. Men är det fel att vara hycklare? Ja, det är det. Är det, det Kan man inte tala om att vara bra, men ändå kanske hyckla. Om du säger till dina barn att rökning är dålig trots att du själv kanske röker. Man är hycklare, men det är fortfarande. Det håller du kanske bättre. Ja, men det är, när det gäller en sån sak som rökning så är det ju mitt, min dumhet som får mig att fortsätta röka naturligtvis. <laughs> Och det kommer ju straffa sig naturligtvis. Men jag vet ju det. Mm. Men det är ju ingenting som, som jag behöver utsätta någon annan för det är ju vanligt att man tar hänsyn till andra människor mm. men, men när det gäller ja, när det gäller så mycket annat så är det, det är så mycket påtvingat som vi är fostrade i att tro och som vi oreflekterat följer förstår du vad, vad jag menar? Ja, ja det är mycket jag brukar själv prata om just det här att vi anammar beteenden som vi inte kanske är så medvetna om och Och lever efter dem och hela våra liv baseras på dem. Men vi, vi tänker inte. Men jag, jag tror inte, vi har inte tiden att få tänka efter heller. Vi har inte liksom tiden för att filosofera om livets mening och vad som händer när jag köper en billig plastleksak eller inte. Jag, jag Nej, inte. Men det, det, det är det som är så jävus tycker jag. Just det här att, att man skäl vår tid. Staten, våra politiker, de skäl vår tid ifrån oss. Till exempel arbetslösa som tvingas in i, i fas 3. Det är alltså stöld av deras tid. Det finns 420 000 arbetslösa. Men bara 40-50 000, 000 jobb som annonseras ut. Så det är ett klart underskott. Det finns alltså bara en tiondel så många jobb som det finns arbetssökande. Och då är det stöld att ta, att, stjäla, att tvinga in arbe alla arbetssökande i åtgärder. Fullständigt jävla medel. Jag håller med dig. Alltså, är det inte egentligen i vårt system vi har idag redan. Det räknas inte att vi ska ha 4-5 procent arbetslöshet ganska konstant jämnt och att vi nu har åtta medan folk tror att vi har 25 gör att är det inte det? 5% arbetslöshet räknas för att det ska vara efterfrågan på arbetskraft Jo men då, då måste man ju se till att de arbetslösa faktiskt gör en samhällsinsats. De håller inflationen nere genom att vara arbetslösa. Ska man straffa dem ekonomiskt då? Ska man straffa dem genom att stjäla deras tid till fullständigt meningslösa åtgärder? Jag, jag tycker det är i strid mot grundlagen dessutom. Innan vi går in på alternativ. Jag vill bara fråga. För jag, jobbar, jag har jobbat via bemanningsföretag. Och jag kan känna att det är lite samma sak där. Att jag jobbar men någon skär min tid. för att Då kan man få jobba exempelvis 50 timmars dagar, vilket låter jättebra. Men då jobbar man en dag, en dag, kvällen, en annan dag. Och så går det upp och ner. Så egentligen har man bara fast för att gå till jobbet och gå hem. Så att det vi räknar är som arbete kan vi kan diskutera också. För att Vad som är arbete och inte är något helt annat. Men också hur i fas 3 så straffas du. Och, och att arbeta är också bestraffning idag skulle jag säga, via bemanningsföretag du, du har ingen kontroll över din tid eller makt över ditt arbete och du kan liksom bli sparkad på en gång och det finns liksom inte någon slags tänk på individens rättigheter här, eller lite samma sak du är inne på med fas 3, de ut, ut, utanförskapet etc kanske var en dåligt formulerad fråga men... Nej men jag, jag förstår vad du menar och det är frågan om det, om det är om dumhet eller brott som ligger bakom det här det... Om man ser det i ett större perspektiv, och vad som hände efter kriget var att man fick igång djuren igen, man skulle producera alla man fick ny, man fick plast, plastprodukter och en industri som blomstrade. Och samtidigt fick man väldigt starka fackföreningar. På 60-talet någonstans så beslutade de mäktiga i världen att bekämpa den här, den här starka, framväxande socialismen fackföreningsrörelsen och de, de gjorde en analys vad är det som gör att, att de vinner mark hela tiden? Jo, det är därför att de går samman, de är solidariska de bygger en, en gemenskap den måste vi splittra hur ska vi göra det? Och någon gång på 60-talet så bestämde man att det enda sättet att göra det på ett effektivt sätt det är att framhålla individualismen att se, att uh, vädja till människans Egoism, girighet. Nu påstår man att människan är girig till, till sin natur och det är en ren lögn tror jag. Jag har ju rest runt i, i stora delar av världen och över har, har jag rest så jag träffar vänliga generösa eh, människor som är nyfikna på mig som liksom, ja, vill veta vem jag är och som inte alls har varit fientliga. Och att påstå då att de är giriga när de bjuder in mig och trots att de är, är Är så fattiga och lever på samhällsbotten så, så tar de fram det bästa de har och bjuder på. Men det... tror du att det inlärt, den här individualismen har lärt oss att bli mer egoistiska alltså? Ja visst. Och det är genomtänkt. Det är uträknat. Det är jag helt övertygad om. Och, och vilka skulle du då, eller vilka mekanismer eller kanske, vad, vad ligger bakom detta skulle du säga? Alltså de här personerna på sex, eller de på sex, vilka är de? Uh, ja, det, jag, jag vet inte tillräckligt mycket om, om exakt vilka det är men man kan ju tänka sig att Bilderberggruppen till exempel är ett sånt, uh, uh, en sån sammanslutning som mycket väl kan, kan diskutera det här hur ska man bekämpa fackföreningsrörelsen? Uh, sen det kanske det låter mer konspiratoriskt som jag uttrycker det att uh, mm. uh, man befinner man sig mitt i den här, här orsakssammanhangen så kanske det verkar mycket mer logiskt Men som jag ser det utifrån ett gräsrosperspektiv så är det att de mäktiga har bekämpat fackföreningar eh, genom att stå sönder dem med individualismen som vapen och mm. valfrihet. Också en sån här skimär. När de säger att vi, vi har valfrihet det är ingen frihet. Det är att vi tvingas välja. Mm. Det är ingen frihet är att tvingas välja. Du får välja så länge du väljer rätt. Ja, bara att, att behöva välja. Menar, ja. vem vem orkar bry sig Vem orkar kolla liksom, 20 jävla elleverantörer, 20 telefon. Ja, men, man orkar inte och Nej. det här allting det här är gjort för att vi ska vara upptagna med att kolla på bagateller medan de demokratin ifrån oss. Så vi tjafsar de små sakerna med småsmulor egentligen. Ja visst, det är samma sak med rasism, det är samma sak med feminism. Ja, men det handlar bara om en enda kamp och det är klasskampen. 80 personer äger mer än halva världens befolkning. Och det, det är för fan dags att vi bara skipa rättvisa. Alltså ibland när jag nämner det till människor just där, tror det 80 eller 80? Fan, det spelar ingen roll, säger jag 80. Så det är det som att man mäter, ja men så här ser det ut. Och så vissa ska försöka förklara det genom att säga att ja, men fattigdomen är relativ och rätt många av jordens befolkning lever på en dollar så att det är inte är så mycket pengar. Du förstår, de försöker ursäkta hela det här systemet. Och jag ser det som ett systemfel. Jag ser att vi har stort utanförskap globalt och liksom regionalt. Och som du säger, klass är en stor fråga. Men jag möts mycket av att klass verkar vara en icke-fråga hos folk. Jag vet inte vad det är som gör att de tänker som att klass verkar vara mindre och mindre, av mindre, och mindre vikt. Inte kanske nu Nej, det ja. vänder, men du förstår vad jag menar. Att det... Ja, jag förstår vad du menar. Jag skulle vilja säga att det handlar om en, en glidning, en förskjutning. Under 50-talet, 40-, 50- och 60-talet var det fortfarande en, en stolthet i rösten hos de som sa att de var arbetare. Göteborg var en jävla stolt arbetarstad. Vem fan vill kalla sig arbetare idag? Och varför? Jo, därför att alla dessa arbetare som på 60- 70- och 80-talet byggde upp sitt liv, fick en bra lön och bra karriärer. De slutade identifiera sig med sin arbetarklassbakgrund. och skämdes för den inför de människor som de såg upp till. Överklassen. Och Börja istället identifiera sig med överklassen. Och det, det är det största svektom någon som kan göra det. Därför att överklassen kommer alltid att spotta på dem. Och se ner på dem. och kommer aldrig att acceptera dem. Ja, lite samma mekanismer vi ser idag kanske. Med Moderaternas nu övergång till SD. Ja visst. Lite det... att man, man, man skiljer på invandrarna istället. Och tänker att vi, vi kommer vara med dem. Liksom. Ja visst. Ja, men det, hela det här spelet. Ja, det är nästan så att jag tror att det Att det är mer jävligt än vad vi kan tro. Under, under, under alliansen så sjönk bostadsbyggandet med 74,4%. Samtidigt som, då ska man veta att det var ju bostadsbrist när de tillträdde 2006. Och de har skjut på att reglerna är så svåra. De har suttit vid makten i åtta år. Och bostadsbyggandet har sjunkit. Men skulle du säga, det, jag, det, jag är det, helt med dig det är för, för fasansfullt, för, för, för mig för det är ju förräderi helt För mig enkelt. när jag nämner de här exakt samma saker så blir jag kallad kommunist väldigt ofta och som jag har förstått det så blir du kallad samma sak. Men om, om, vi, om, vi, om vi försöker nu då i all... Men jag är inte kommunist, äh, precis, jag är humanist. Men precis, om vi bara hoppar ur de här höga vänsterfrågorna och bara diskuterar, både sossarna och moderaterna, de är rätt lika politiskt, det är kanske några frågor som de skiljer sig åt bara, de har ju båda eh, sin hand i kakburken om man säger så. Så att Man får ofta höra att, ja ah, men Moderaterna då, ja ah, men Sossarna då. Och det är bara den här pajkastningen. Men, men jag vet inte, alltså. Känner du igen det? Att vi, vi fastnar så mycket i den här höger vänster Egentligen frågorna är mer än bostadsbyggande. Vissa vill att vi ska bygga hyresrätter. Vissa bostadsrätter. Men jag vet inte, jag är inte så insatt för att veta. Jag vet inte, vart jag är på väg med den här frågan, Johan? Ja, men det, det handlar om ett förräderi Om man sitter och tar betalt som bostadsminister- Och man har en bostadsbrist i landet. Och man säger att ja, det här sköter marknaden. Ja, men vilka bygger marknaden för? Jo, de bygger för de som har pengar. De skiter i de fattiga, de skiter i de hemlösa, de skiter i invandrare och, och flyktingar. De skiter i de som, som inte har pengar. Utan de bygger för de som, som kan få bäst betalt. Och ju mindre det byggs, desto högre priser kan de ta. Och vilka är det som, som förser köparna med, med pengar? Jo, det är bankerna. Vi har ju sett de här senaste åren hur, hur bankvinsterna bara ökar och ökar och ökar. Det är, det är rent förskräckligt vilken, vilken profit de gör. Och det här är tillsammans med staten. När bostadsbyggandet har sjunkit så har bostadspriserna gått upp och bankerna blivit storvinnare. Menar, är, är politiker dumma eller... Är de så inlåsta i regler som är dysfunktionella? Ja, då måste vi ju diskutera reglerna. Hur, hur ändrar vi de här reglerna? Det är systemfel helt enkelt. Och nu, nu, nu har vi dessutom den situation att 50% av Sveriges befolkning är egna hemsägare. Och de har jättestora ränteavdrag. Vad innebär det? Alltså de äger sina egna hem ja. i, i bostadsrätt eller i, i villa. Och ser det som en investering kanske? Ja, ser det som en investering men... Priserna har ju triggats upp så mycket så att de är skuldsatta. Sverige är världens näst mest skuldsatta folk jämfört med, eller efter Japan. Men inte landet då, utan folket. Ja. Folket, mm, mm. per capita. Och, och när den här bubblan spricker, då Precis. står ju alla de här människorna med, med hus som man inte kan betala. Och skulle man då sänka ränteavdraget, det är ju ränteavdrag upp till 30%. procent. Och sänker man det då, ja, då får folk svårt att betala sina hyror eller amorteringar till bankerna. För bankerna går ju alltid skadelösa. Vad händer? Jo det är precis som det har hänt i USA, som det har hänt i Grekland. Folk blir bostadslösa de blir vräkta. I Spanien så står det en miljon tomma hus. Men får de inte skylla sig själva som vissa menar? Ja det är ju lätt att säga men vem bygger vi samhället för? Är ja. det för bankerna eller för företagen eller är det för människorna som ja, bor här? Det är, men Ibland vill jag skylla på politiker men jag, jag måste ta ett steg tillbaka och skylla på befolkningen för det här skyller man exempelvis på grekerna man menar att de har haft en pension som är tidig och alla de här ursäkter man hör men i slutändan, ja du vet ju inte vad bankmännen gör och nuordnaffären, vad hade vi med den att göra? Ingenting, så jag antar att grek, gemene grek har samma problematik, de har ingenting med de där besluten som Lehman Brothers och de där tog Och sen så kom de med i EU. Fick ta lån som de egentligen inte skulle Nej, få ta. Visst. Och sen så satsade landet till konkurs. Och så börjar vi här i trygga Sverige. Inte vi, jag. Men människor klaga på grekerna som befolkning. Och, och menar liksom att det är grekernas fel. Och det, det, där, det där tål inte jag riktigt. För att vad, vad som samtidigt sker. att Vi har ju då Gyllen i Grining som går upp. Och då vänsterorganisationer vänster parti, eh, och partier. Men, men om vi inte då ser att vi ska hjälpa folket i Grekland. Är det inte då risk egentligen för en ny fascistisk fritt framför en ny fascistisk gynande gryning att ta över där nere, tänker jag. Det är ju det vi får höra från Grekland, men ändå så trycker vi på befolkningen. Och då går vi tillbaka till Spanien, där sa du också. Vad, vad är det som händer i Spanien? Det är precis samma, samma... sak som händer över hela Europa. Att folk har ställt utan bostad. De har inte råd att betala amorteringarna. Och bankerna äger, äger husen. Och folk ställs på gatan. Men varför förstår inte vi det då? Varför, varför ställer vi oss inte upp mot bankerna? Vad är det som hindrar oss från Men vi har sjuka regler. I USA till exempel, om man, om man där inte längre kan betala sitt hus ja, men då tar man husnyckeln och lämnar till banken och går därifrån men då är man skuldfri sen. Då är det banken som får ta över det sönderskjutna bot så att säga. Men här i Sverige här, här får man lämna ifrån sig nyckeln och behålla skulderna. Mm. Vad, vad är det för rättvisa? ja men det, det kan man också diskutera. Du, om man löser ut Grekland. så Det är ju samma, samma där. En bank som lånar ut pengar till dig har ju en riskanalys. De gör, de gör en riskanalys. Hur ska vi låna ut? Vilken ränta? Etcetera, etcetera. Och så borde man göra med Grekland. Men det gör man ju inte heller. Man använder det som bestraffning känner jag. Mm, visst är det så. Det, det, ja, det är absurt. Men, men vi ser samma sak i Sverige. Så har vi en arbetsmarknad som inte är så fördelaktig för arbetare. Så har vi en fattigdom som breder ut sig. skulle man kunna säga. det tror du Och sen utöver det... Ett utanförskap som gror och en rasism som växer. Är det en bra kombination för ett samhälle? Ja, det är en smältdegel, kan man säga. Eller krutduck. Ja, precis. Ja. Vad har vi att vänta oss, alltså, hur, Vad ser du i Sverige om fem, tio år? Ser du också, ser det dystert ut? Ja, det ser väldigt dystert ut, tycker jag. Det, det jag hyser hopp till Det är de här framväxande grupperna med, med protestanter. Som sker. De som helt enkelt hoppar av samhället och bygger sitt eget utanför och försöker att ingå så lite som möjligt i det, i det övriga spelet. De kan visa vägen möjligtvis på ett hållbart, långsiktigt hållbart samhälle. Men de flesta människor är, de är inte beredda att offra någonting och det är det som är så tragiskt. Alla vet ju att, vi, att det går till helvetet om vi fortsätter konsumera som vi gör. Ändå är kövar enda jävla dag på Ullared. Mm och en majoritet, jag skulle tro att 99% av det som sägs på Ullared är tillverkat av människor som jobbar under omständigheter som mm. de som handlar de här grejerna aldrig själva skulle acceptera Men är det och, inte också en skymfont de som tillverkar dem och de som köper dem att det är skit vi inte ens behöver? Jo, det är extra, det är liksom verkligen löken på laxen Löken på laxen har jag aldrig hört <laughs> Ja, nej, men det, det, det är det jag känner vi köper så mycket skit Plast, vi slänger det, vi använder det, slängsamhället som vi pratar om. Vi har inte alls, jag vet inte om jag ville offra upp min bekvämlighet, offra min bekvämlighet för det här. Jag har också funderat på det, jag känner ju självklart, skulle man vilja göra det och det gör det, men vad gör man egentligen? Och då känner jag personligen att varför ska jag ansvara för det när stater skulle kunna göra så mycket mer? Som till Elon Musk nu, känner du till honom Elon Musk som gjort Tesla-bilen? Ja just det. Ja, han har ju nu släppt ritningarna på sin Tesla-bil och information ska vara fritt, tänker han här. Eller inte just därför han vill starta en alternativ marknad då, en, liksom, en konkurrens bland eldrivna bilar så de kan konkurrera med olje, eller de här fossila bränslen och industrin. Och det är därför han har släppt ritningarna fritt då. Och det, det är ju en bra väg att gå, information ska vara fritt, vi ska bygga ett annorlunda samhälle. Men om du skulle få tänka dig det här kapitalistiska, jag vet inte vad man ska kalla det, vi måste inte hitta begrepp för det, men det samhället vi har idag kontra lösningar på de här problemen. Vad skulle det vara, hållbara lösningar? Vad ser du som hållbara lösningar? Är det miljölösningar, basinkomst? Vad, vad, ja. det, det enda som, som jag ser som en, en faktisk överlevnadsstrategi är att vi börjar på samarbete. Att man slutar att vi överger det kapitalistiska systemet helt enkelt. För det, det leder i fördärvet. Men det, det måste jag, innan Men, du fortsätter, bara kapitalism. Hur definierar du det? Alltså det alltså Där profit är, är nu som det är idag så Företagens enda skyldighet är att göra så stor vinst som möjligt till, till sina aktieägare. Och det är perverst. Det är perverst om man försöker bygga ett, ett samhälle. Varför? Kan du utveckla det för de som inte är riktigt tänkt klart där? Det? det är ungefär som att man ska bygga en, en symfoniorkester. När alla musiker tävlar mot varandra istället för att samarbeta. Där alla försöker låta högst och bäst och, och ta mest plats. Men har individen inte någon slags roll där då? Har vi inte ett egenvärde utanför kollektivet eller är vi födda till att alltid vara dömda att vara kollektivet i efterhand kollektivet eller man ska säga att det är underställd kollektivet? Ja, jo, vi är underställda kollektivet genom att vi är födda som, som biologiskt sett, som sociala varelser. Vi behöver varandra. Ett spädbarn som, man, som inte får mänsklig beröring dör även om man det får tillräckligt med näring. Men vi behöver alltså den här närheten. Vi behöver varandra och, Och det är det som är så ironiskt. Att man kan bygga upp så mycket motsättning och krig och fientlighet mellan olika människor som behöver varandra så mycket. Det, det finns en bra historia om det här från Grek, äh, från äh, Grönland som äh, man behandlade mördare före tiden. Och det, det var att om man hade mördat någon i en by i fylldeslagsmål och sånt där då blir man förvisad tvärs över öen till en annan by. Och där alla fick veta vad man hade gjort, men man blev ändå accepterad som fullvärdig medlem i samhället. Men gjorde man ett sådant misstag till, då blev man utkastad. Då fick man klara sig helt själv. Och det vet alla. Man överlever inte själv i, i så tuff miljö. Så det mm. var en dödsdom. Men då fick man ta livet av sig själv genom att eller försöka överleva på egen hand. Mm. Och, och på något vis är det ju är det, är det, är det liksom hugga handen av en tjuv ungefär, men det, det på något vis så visar hur, hur man kan se på det här med straff på ett annat sätt det, mm. och på vårt människovärde Jag Tror, tror du att vi har tappat lite människovärdet idag? Det var en indian som sa det att uh, uh, felet med ert samhälle, vi, vi i, i vår kultur, i, i vår nation så hade vi en shaman. Och shamanen såg till att träffa alla barn och lära känna alla barn. Hur de var, hur de, vad de hette och så vidare. Och han såg till att märka, att berätta. Den och den är psykopater. Och se till att de aldrig fick någon makt i deras samhälle. De fick gärna ingå i samhället men de fick aldrig komma i en maktposition. Den funktionen har vi tappat. Med ja, den har den här jag någonsin haft det? Nej, men ja, man, man tänker då på ur eller djägare, samla folk. demokratin till exempel, hur skulle en demokrati kunna utesluta vissa typer av personer för att vad man tänker att de kanske skulle kunna utföra. Villord. Nej, jag säger inte att det finns någon lösning på det. Jag säger Nej. bara att det, jag tycker ja. att det är en vettig illustration av, mm. av vilka människor som har tagit sig fram i, i vårt samhälle. Absolut. Eftersom att vi premierar framgång som, utan att ifrågasätta hur. Jag menar, vi har Hollywoodfruar på tv. Vars enda jävla förtjänst är att de har pengar. Men de, de har ju det de lilla jag har sett så har de ju inte med, med intelligens för att, eller skärm. För att de, de har inte med intelligens för att lyckas i det här systemet. Ja. Jag håller med dig. För att de, hur kan de vara kända och, och vi sätter dem som förebilder för våra barn kanske inte medvetet men de finns på tv. Medan vetenskapsmän och forskare Vi känner knappt till dem, vi vet inte ens vilka det är. De som ska bota cancer, de som ska rädda vår planet. De ska... Förstår du vad jag menar? Varför, varför har vi inte en uh, The Real Housewives of Science? Jag vet inte, av CERN eller någonting. Det är för att media är helt enkelt ett uh, maktmedel. Det Går det, det in på somskis från... tolkning av makt, alltså av, av, av eh, corporations, som, som en psykopat han tolkar, han gör en tolkning och så. Och att ett ja, företag är visst. egentligen psykopatiskt beteende. Ja, visst. Och det är, samtidigt så har ju alla, alla de människor som ingår i det här de har ju någon form av spelregler. De, de menar på att de följer de här reglerna. Så företag som, som fifflar bort skattemiljarder från Sverige de menar på att ja, men reglerna är sådana. Vi följer ju reglerna. Så att, de, att de skiter på det samhälle som de verkar i som gör att de kan göra de här, de här vinsterna. Det, det bryr de sig inte om. Men inte så det... att de har investerat sin tid i att utbilda sig och satsat på det här på sin karriär? Förtjänar de inte allt det här då? <laughs> det är det svaret man får. Ja, det är det. Nej, de förtjänar inte det. det jag menar, vi, vi måste börja se, få en annan syn på samhället. Och jag tror att, att det bästa sättet är att vi faktiskt tillsammans börjar på att läsa grundlagen. Vad Grund... menar du där? Grundlagen, det är alltså fyra lagar vi har som ska berätta hur vårt samhälle ska grundas. Det här är de, de lagar som inte går att ändra över en natt utan de måste ändras med två riksdagsbeslut med ett val emellan för att säkra att inte de här grundlagarna ändras i onödan. Kan inte ju göras mellan val också? Ett val, alltså dagen innan valet. Ja säga, visst, och valet, absolut. Och det, det är så de har missbrukat mm. det här. Så att väljarna aldrig har fått chans att, att, att ta ställning till frågorna. Ett exempel är NATO till exempel. När svenska regeringen har gått med på, med på väldigt långtgående samarbete med NATO utan att överhuvudtaget ifrågasätta om svenska folket ska få säga någonting. Det är ett, det är ett rent svek. Det, det bryter mot regeringsformens första paragraf som säger att all makt ska utgå från folket. Men gör det inte det vi är representanter i riksdagen då? Nej, inte när, när politikerna inte tar upp de här frågorna och låter väljarna faktiskt ta med dem. Det var ingen som diskuterade NATO-medlemskap under valet. Det var ingen som tog upp den här frågan. Det, alltså, och det här, Sveriges försvar, förutom pengarna, 40 miljarder per år, så handlar det om... om Någonting som angår oss alla. Vad ska Sverige ha för försvar? Nu säger ÖB... Det här är, jag tycker det är jätteintressant. Jag har skrivit en, en, ett förslag helt enkelt. Låt oss skrota förslag, försvaret. Tänk om vi, om vi kunde lägga ner hela försvaret rakt av. Vi sparar 40 miljarder. Eh, dessutom lägga ner allt vapensamarbete med USA. Lägga Men, ner all vapentillverkning. Ska inte du säga att det är lite naivt att tro att vi inte behöver ett försvar åtminstone? Nej, det är inte naivt. Okej, utveckla det snäll. Ja, men nu... nu Försöker alla medier få, få oss att tro att, Absolut. att ryssen... Ja, vi ska vara rädda ja. för ryssen, ja. Och det, det är ju ett mediespel, en ren propagandakrigföring ja. för att få med oss i, i NATO. Och jag har massor av exempel att ge på det. Men borde Till, vi inte vara rädda för USA egentligen? Norge har ju olja. Så det kanske är det Norge står nästa gång. Jo, men det, så, så här resonerar jag. Om Sverige skulle lägga ner försvaret helt, och istället gå ut med stora rubrik över hela världen och satsa säga att nu satsar vi alla de här pengarna På fredsbevarande och uppbyggnadsarbete runt om i världen där det bäst behövs. 140 miljarder rakt av. Plus de miljarder som vi förut har tjänat från vapenförsäljning. 14 miljarder till. Vi har alltså 50, 54 miljarder. Ja, men nu är vi börjar prata om, om insatser här. En sån satsning skulle aldrig världen, liksom gå förbi obemärkt i världen. Vilket land skulle anfalla och... Ta, överta Sverige så skulle vadå, gå fram som det största fredsbevarande landet i världen skulle Norge göra det? Nej, det är inte så troligt va? Men är det Finland, inte, är det försäkring ja, ja. ja, du försäkring? Vem skulle, mm. vem skulle invadera Sverige? Skulle ryssarna göra det? Ja, men då, måste vi då måste vi titta liksom, rent praktiskt på styrkeförhållanden. Ryssland står för 8% av världens försvarsutgifter som det heter. Det handlar ju mer om anfall och hot och terrorbalans. Men de står för 8 procent. Eh, USA om jag inte missminner med 34 procent. Eh, mer än en tredjedel. Och EU 28 procent. Tillsammans så har EU och USA ungefär 60, ja, två tredjedelar i, i runda siffror. Av världens försvarsutgifter årligen. Och Ryssland har 8 procent. Den som tror att ryssarna i det läget skulle anfalla ett försvarslöst Sverige utan att NATO, USA eller Europa skulle, skulle lägga sig i, de är, de är korkade helt enkelt. Det, det finns inte en chans och, och ryssarna är inte suicidala. De vill inte begå självmord. Och det vore självmord att försöka inta ett, ett land som Sverige. Ja, det, det, det, vad finns det för värde för dem att ta över Sverige? Är det inte lite det också? Är det Gotland alla pratar om? Ja, det, <laughs> ja kanske gäller gillar att få årskötsel på Gotland. Ja. Men säg, säg så här, Jag här, mina liberala kompisar och politiker och så brukar ju säga att eh, NATO är ett alternativ. Eh, jag brukar säga att satsa gärna på försvaret men ge fan i NATO. Det är ändå en rimlig pragmatisk lösning skulle jag säga. Att vi, vi kommer nog aldrig... Jag, jag, jag håller med dig i, i princip Att bryta den här våldsspiralen, att göra på det sättet vi har liksom Dag Hammarskjöld och andra personer som, som har varit ett ansikte utåt för Sverige som gör att Sverige är ett rykte för, om att förmedla och vara diplomatiska. Det riktigt försvinner ju mer och mer när vi har, när vi har fredsbevarande trupper i, i ja, olika länder. Men, men i teorin, jag håller med, jag vet inte vad, vad, vilket motstånd jag har till det där men, egentligen men, men det är lyssnar, bara en rädsla. Du förstår lyssnar, vad jag menar? Öber säger det, att, han borde ju veta, han är ju Han påstår att vi kan Sveriges försvar håller en vecka. Det kostar 40 mm. miljarder. Om vi ska få det att hålla i 10 veckor. Ja. Ja, men hur, hur mycket ska vi, ska vi betala då? 80 miljarder? 120 miljarder? Om vi då går med i, i NATO. Ja, då säger de att ja, då måste vi betala ytterligare 20-30 miljarder. Då blir det 60-70 miljarder för för, för vad då? Jo, för att NATO då ska få placera stridsvapenspetsa på svensk mark. För att ryssarna genast skulle göra Sverige till en måltavla för... Vi skapar fiender helt enkelt. Ja, visst. Absolut. Vi... Och, och lägger vi ner hela försvaret. Vad, vad är det de kan ta? Ja, men vi, kan, vi kan ha kvar fra som vi håller koll på så att vi inte förlorar för mycket försvara, vad heter det, företagshemligheter. Uh, och jag menar, som det är idag så har vi ju redan NSA. Mm. Ju... Så du tycker att FRA kan vara kvar alltså? Nej, jag tycker äh, inte. Vad Nej, men... heter det? F FRA, vi har NSA, den amerikanska... Både de som håller företagssamligheterna som du pratade om nu, precis. Svenska företagssamligheter som kunde vara kvar i försvaret. Ja, försvaretsforskning, ah, okay, ja, UFRA och det här. Mm. Alltså, jag menar att, att man har ett... ett Digitalt försvar. Mm. Alltså mm. håller koll på um, terroristgrupper. på ja. ja. som Men inriktar på, på digitalt försvar. För att skydda oss från datainbrott och, och grejer. Dataintrång. Det är det försvaret vi behöver. Det här fysiska försvaret. Det, nej det är ingenting för. Vad ska de komma och göra här? Och jag menar ryssarna. Det, det finns ingen risk att ryssarna ska ta Sverige. Om USA kommer hit blir förvinnade. Ja. De har ju för fan redan invaderat vårt land. Vi har, vi har NSA som berättar allt vad vi gör på nätet till USA. Vi har eh, FRA. Vi har vapensamarbete med USA. Vi har eh, för, eh, de här försvarsövningarna. Vi har amerikanska soldater på svensk mark. Vi har amerikanska vi har, företag. Total, vi har amerikanska företag. Vi har amerikansk kultur. Jaha, okej. Okay. Om USA skulle, då skulle ta över Sverige. Om Sverige inte hade något försvar. Det största hotet är ju faktiskt att USA skulle säga det. Att, ja, Sverige kan ju inte vara helt utan försvar. Vi måste gå in och skydda dem. Mm. Och då ska de ta över. Men vad skulle vad vara för skillnad? Vi är ju för fan redan 51 delstaten. <laughs> ja. Jag, jag, jag vet, jag, jag, jag vill jag, jag håller ju med dig. Jag känner verkligen att jag håller med dig. Men... Jag vet inte, jag tänker att... Men det är så svårt att tänka annorlunda därför ja. att vi är så vana vid att, att tänka på ett visst sätt så att ingen har överhuvudtaget Precis. tagit upp den här frågan Precis. att helt enkelt skrota försvaret. Men jag menar på att man, om man gör ett stort PR-nummer av det internationellt så skulle det kunna få en sån otroligt god effekt. Det tror, jag, det tror jag definitivt det skulle gynna. Jag, jag, jag sa samma sak. Alltså exakt det du säger tyckte jag att Obama skulle göra. Det skulle ha hans utrikespolitik. Han hade minskat alla sina fiender, matat de fattiga och, och, och gjort något vettigt för världen med de pengarna man lägger på krig. Mm. Så hade man, man hade alla fiender försvunnit. Det är ingen som hade stött en fiende som är mot USA i det längre. Jag du, förstår att schemälen du lägger fram. Vet du hur mycket USAs krig i Afghanistan har kostat? Vad är det är Triljoner också, räknar i det, det har vad? kostat sex gånger mer årligen, än vad hela Afghanistans regering har haft till sitt förfogande för att bygga upp landet. Mm. Det har USA, sex gånger mer har USA gjort för, använt för att bomba landet tillbaka till stenåldern. Det är för fan en stor jävla skandal. Hade de använt hälften av de pengarna för att bygga upp Afghanistan så hade vi inte haft någon terrorist som skulle vilja döda. Men varför är inte detta den offentliga? Det här gör mig riktigt arg för att Förutom att det, det borde vara den offentliga debatten så har man också väldigt kort minne. För man glömmer också att talibanerna som förstörde landet är också ditsatta på 80-talet av just USA. Precis som ISIS nu blir med vapen och pengar eller innan, innan de blir, ja, såg som ISIS. Det är samma liksom, vi lär oss inte. Jag, jag, stö, jag säger inte att USA, stora staten, jag är inte naiv att tänka att de ska lära sig för de gör ju rätt av egen intresse, det är ju genomtänkt. Men vi som åskådare som ständigt blir lurade genom historien och idag, vi blir ständigt lurade och vi går på det. Trots internet, trots all information trots allt, vad är det som gör att vi inte vill se? Vill vi försvara system? Vad är det? Jag säger direkt att där kommer in på ett annat av mina favoritämnen. Skolan. Jag ska säga att det är en hjärntvätt. Vi får lära oss så mycket dumheter som inte har någon som helst verklighetsförankring som inte har någon som helst evidens bakom sig utan som bara bygger på rena myter. Ett exempel? Ja, exempelvis det här med för att ta ett av mina favoritämnen monogami mm. ja, men vi, vi föds in i ett samhälle där man förutsätts vara tills för några år sedan, det ett par decennier sedan vara uh, heterosexuell uh, vilja gifta sig och leva ihop i hela sitt liv men nu, nu börjar ju samhället när det har blivit sekulariserat och folk vågar bryta mot det religiösa tabut som har varit förut mot att skilja sig, då ser man det att ja, nu, plötsligt har vi 60% skilsmässor. Det är alltså en minoritet som bor ihop ett helt liv och dessutom bland den minoriteten kan man räkna med att det är massa svartsjuka, äh, äh, övertramp, ja. att folk är otrohet, att folk ja. är otrogna mot varandra. Så vi är inte monogama. Nej, som, men, som det är väl bevisat bakar. också. Ja, precis. Ja, det är, det är liksom, Men vi, vi är inskolade i ett monogamt, tänkesätt mm. och det här tycker jag är, är för, förkastligt om vi nu ska liksom, försöka ge våra ungdomar bästa möjliga, möjlighet till att få ett gott liv så kan vi ju inte hålla på att fortsätta bygga den här drömmen om, om den prinsen som kommer på den vita springaren och plockar upp prinsessan och de rider, rider bort till solnedgången och lever lyckliga hela sitt liv, det funkar ju inte så Nej. snittet visar att jag menar, efter sju år så har man en peak på ja. skilsmässor, var sjunde år Det råkar sammanfalla med att de påstår att det tar sju år för alla celler i kroppen att bytas ut. Ja. <laughs> och man har samma peak vid 14 år och vid 21 år ja. i skilsmässig statistik. Så jag menar, det låter ganska rimligt tycker jag. Man behöver inte ha liksom, exakta detaljer. Men, sju men vi går i skolan i alla fall. Att, att, att, att vi ska, ska hålla år. fast hela vårt liv. Därför att det är väldigt pragmatiskt för samhället. Ja. Men det är inte bra för människor. För människor, de får, det är så mycket drömmar som blir krossade mm. och, och det är så mycket slitningar. Istället för att man får lära sig från början att man, förmodligen så kommer man docka ihop med någon. Mm. Man är ihop i, i ett antal år. Man lär av varandra. Och sen när man känner att Nej, men det här funkar inte längre. Det, vi har lärt tillräckligt. Då skiljs man åt. Mm. Och att om det finns undantagsvis några som kan vara lyckliga hela sitt liv så är det ju toppen. Det är ju mm. underbart. Men allvarligt talat. Hur många sådana gamla <laughs> människor har du träffat? Vad skulle de där... säga att de är lyckliga? Det tror jag inte. Jag tror att de skulle ha andra motiv. Till, andra, andra, vad ska man säga? <laughs> Orsaker till varför de har hållit igång. Och det är aldrig någonsin lycka. Utan det är mer plikten skulle jag säga. Ja, och det är det, det, det jag tycker är så tragiskt. För jag, jag är hedonist. Jag vill njuta. Och, och varför ska jag plåga mig själv? Om, om det är människor som jag har vuxit ifrån. Man, man växer åt olika håll som, man, som jag inte längre har någonting gemensamt med. Varför ska jag då tvinga mig själv att, att bo med den? Och framförallt om jag har barn. Om, Men, ja. om, man, om man då låtsas, man håller ihop det för barnens skull. Det, det är det värsta svek man kan göra tycker jag. För barnen också, absolut. För barnen också. Ja. därför att man, man, man ger dem samma signal att man måste lida. Mm. Ja, lid. Jag kommer igen, Luther. Hej. Ja. Nej, jag jag köper inte det. Jag är hedonist. Jag, jag vill att. Eh... Men du, njutning, hedonism. Jag, jag, man kan problematisera det också för folk förenklar det till att det är bara är njutning. Men njutning kan vara mycket mer. Säg att du, säg att du man är lite förvirrad en period kanske. Man kanske inte vet vad man vill. Det, det Så känner jag mycket i livet. Man vet inte vad man vill. Man vet vad man inte vill. Och då sitter man där i en relation. Och, och tröttnat, säger du. Men tänker tänk man verkligen tro på det här att man ska kämpa? Öppnar inte det upp egentligen för att man bara gör slut med folk och skiljer sig jättesnabbt istället? Jo, visst, det är, det är en risk. Men det är, det är positivt att, kanske? Det är en risk att, att det blir mer slit- och slängkultur bland förhållanden. Men det här är ju någonting man, om värderingar som, som vi måste lära oss att prata om. Jag menar, det, när vi kommer tillbaka till skolan här då, så, jag menar, man mäter IQ, man mäter betyg i matte, man mäter. Men EQ då? Mm. Vad är det vi behöver vi människor för att, för att överleva nu? Är det IQ eller är det EQ i, i första hand? Menar, det, som det ser ut nu i världen så är det ju faktiskt EQ i, i kombination med IQ. Men man mäter bara IQ. Mm. Det, är, och det, är, jag menar, skolan det är är väl också att, förlegat IQ. Alltså, som lärare vill jag ändå säga att det är ju problematiskt det i skolan. För att vad, vad forskningen säger är bra hur man lär sig och vad man bör lära sig igen en sak men hur man lär sig igen, en sak men sen så finns det politiken som stivar rätt mycket där Vi har ju, det finns ju en dålig agenda med skolan och det är ju självklart att fostra demokratiska medborgare som man kallar det Järntvätt säger jag Ja man kan kalla det järntvätt men å andra sidan försöker inte alla järntvätta varandra på ett eller annat sätt Nej, jag tror det finns inte. alternativ ja. Har du hört talas om Sudbury Valley School? Inte en aning I Kalifornien, den här skolan om jag inte missminner mig så grundades den 1968 och det är en skola där Man inte har något no, cirriculum. Ciricul, ciricul, ja, Cur Curriculum. Curriculum. Mm. Vad heter det på svenska? Uh, eh, skol, kursplan. Kursplan ja. eller skolstadga. eller ja, ja. Eh, Man har inga betyg. Man har inga klassrum. Man har inga lärare. Det är ungefär 8-10 vuxna personer som arbetar där. Och det är 180-200 elever. De kommer in på morgonen. Och sen får de göra precis vad de vill. Lite Montessori på det och gick över det. Ja, det är friare än så. De mm. har alltså all, alla idrotts, all idrottsutrustning, de har datasalar, de har kök. De har precis allting som finns på en vanlig skola. Men de har inga scheman. De har inga utrymmen där lärarna, de vuxna får vara. Där inte eleverna får vara. Reglerna, de görs av eleverna. Eftersom alla barn från 4 upp till 20 år har en röst. Så att det är full demokrati där eleverna är i stor majoritet över de, majoritet över de vuxna och kan alltså av, avskeda och anställa de vuxna. De sköter också ekonomin ja. och de lär sig ta ansvar. Vad heter den här skolan, sa du? Eh, Sud eh, Sudbury Valley School. Sudbury Valley. Och, och, och, och den hur har resultatet där? Ja, det är det som är så intressant. Efter eh, ja, Den startades 1968 så att efter 20 år då har man ju först... Ha, Kunna kolla den första kullarna. Och efter 30 år har man fått fler. Och efter 40 år, nu är vi snart uppe i 50 år. Och det funkar. Det visar sig att de här eleverna, när man, de har inte betyg så det går inte att jämföra Nej, dem på samma sätt. Också, Men man kan se vad som har hänt med dem efter 10 år efter avslutande examen. Vart mm. befinner de sig då i samhället? Och då visar det sig att de ligger på samma nivå eller något högre än de som har gått i, i vanliga skolor. Det har gått mm. lite bättre för de här eleverna. Framförallt så, så visar det att de är lyckligare, de är självständigare, de har fått en helt, ett helt annat självförtroende. Och skolan kostar bara en tredjedel. Det är alltid någonting för politikerna att ta in. Yes. Och det här, det här går ju naturligtvis inte att, att genomföra och revolutionera skolan så här, men, men i, ett, i en fingerknäppning. Mm. Nej. Men jag tror ändå att skolan är på väg att förändras. Har du hört talas om Khan Academy? Khan Academy har du. Du har också Yale och Harvard. Alla de här skolorna satsar egentligen på internetbaserad undervisning också. Det finns en ny teknik, nytt sätt att, att jag tror det heter det Aristoteles schools, någonting. En kompis skickade den precis idag till mig. Men det, det är ett sätt liksom att utbildas. Du kan ha 20 000 elever i ett klassrum istället för att det är över hela världen. Och det här programmet mäter exakt vart du behöver träna upp mer och vart du behöver mindre. Jag, jag, jag, jag tror inte Inte? Du, nej, inte. Jag, jag dömer ut det totalt. På vilket sätt då? Därför man, man pratar om att alla barn är alla människor är individer. Absolut. Och alla barn lär sig i olika takt de, Absolut. och de lär sig olika saker beroende på Absolut. Vad, vad de själva har för intresse. Nej, om vi, om vi ska, men, det här, men det här går in på precis samma sak för att det, det gör att utbildningen går efter din utveckling och inte efter ett, eh, en förutplanering. Men det planera. finns fortfarande någon som har, som har satt upp vad som ska mäta Ja, mål. Och, precis. Och precis. Det, det, är där jag, det är där jag invänder. Men varför skulle jag betala skatt för en skola som utbildar folk till att vara sig själva? Därför att det ger frihet. Ja, men det, det är det det handlar om. att, att Titta på vår skola. Vi har, först hade vi Jan Björklund som är bland de såsigaste människan jag kan tänka mig som utbildningsminister– i samma klass som Beatrice Ask. Jag tror det var Sjöstedt som sa det bästa. Jan Björklund, mannen som förespråkar allt som inte fungerar. Ja, precis. <laughs> jo, det, och Där har vi ju medhåll från de flesta pedagoger i Sverige också. Att Jan Björklund var ingen Som bra. halvpedagog håller jag också med. Alltså, ja. Jag är inte helt utbildad, men tre och ett halvt år på högskolan. Ja, jag håller med. Jag har aldrig hört någon lärare som tycker bra om Jan Björklund. Nej, han ser det populistiska och... Förlegade. Förlegade och saknar totalt vetenskapliga evidens. Och, och han säger till exempel en sån sak som att vi ska förbjuda mobiltelefoner i skolan och sen har vi fått en statsminister som säger samma sak och jag, jag ramlar nästan baklänges det börjar bli väldigt trångt i klassrummen om vi ska ha både en, en skolminister och en statsminister som står där bakom ryggen på läraren och berättar hur de ska göra Det, det är en ren jävla förolämpning. Det är ju inte Finland. Finland ligger topp tre i världen i skolan, och även i det här betygsystemet som vi har. Och de lyssnar på lärarna. De frågar vad är bäst för undervisar. Du går inte fem år på högskolan för att se... en läkare får ju inte en politiker bakom sig som säger att du ska nog operera så här. Du ska göra... det, det är bara lärarna här. Nej, men det är ju inte mycket för svensk lärarutbildning heller. Så att det, men, det kan vi ta <laughs> men i alla fall, det, vad jag ville säga, det, ja. om, om man nu vill ha våra barn. Att lära sig så mycket som möjligt. På så kort tid som möjligt. Mm. Varför, varför gick jag i skola i 12 år? Och det tog ytterligare några år sen när jag började på universitetet. Innan jag fick veta att det, heter, att det finns något som heter studieteknik. Ja, det är samma för mig. Ja, det är fullständigt vettlöst. Då har jag gått tolv år utan att få lära mig grunden för hur man lär sig. Varför fick, jag aldrig, varför fick jag inte lära mig minnesteknik när vi skulle lära oss alla dessa förbannade jävla årtal Exakt. och historiska händelser och vem är det som bestämmer vad som är viktigt i historien? Vart är arbetarnas historia? Vart är kvinnornas historia? Vart, vart är barnens historia? Det är en vita mannen som bestämmer. Det är en vita mannen som bestämmer och som sätter agendan. Och det är, det är här jag menar att Det vi får lära, det vi låter våra barn lära sig, det är hjärntvett. Därför att det är någon annan som har bestämt vad som är viktigt. Nu börjar det finnas så många källor till, till kunskap. Så att jag, jag litar mycket mer på eleverna, barnens själv, egna initiativförmåga och vilja, nyfikenhet. Mm. Jag, menar, jag säger om svenska skolan. Om man nu vill att våra barn ska lära sig så mycket som möjligt då måste man ju börja med, med den grundläggande Inställningen om barn, om vi har roligt, så lär vi oss mer än dubbelt så snabbt. Och ändå har vi politiker som pratar om tvång. Ja, men Precis. hur roligt är det med tvång? Precis, motivation får du inte upp med tvång. Nej, och dessutom en annan sån här sak. Det finns, jag kan rekommendera Jeremy Rifkin, en författare som har engagerat sig i utbildning och så där. Och han har frågat antropologer från hela världen som har jobbat med de här sista återfunna samla jägarfolk mm. hur har de haft sin learning Man, jag skillnar på skoling och, och learning därför att det är två ja. skilda saker vi har skoling och de har learning och eh, de menar på att eh, i alla, hos alla de här, över 50 naturfolk så var det samma principer, inga regler ingen berättar för, för barnen vad de ska göra Ingen bestraffar barn som gör fel. Ingen höjer rösten till barn. Aldrig att de skulle slå ett barn. Mm. Utan det, det, och en annan sak som är väldigt viktig: åldersintegration. Genom att mm. de här människorna, kvinnorna ammar i 4, 5, 6 år, så kommer inte deras menstruation igång, och då föder de inte barnen så tätt. Utan det blir kanske fyra, fem, sex års mellanrum. Och då, då är de här barnen, de äldre syskonen, så stora så att de lär sig automatiskt att ta hand om de små. Och så, så funkar det hela, hela vägen upp genom utbildningen. Mm. Så att de hela tiden... Vi, vi har alltså ett jättegap Vi har män på 50, som jag, 54 eller 60, 65 som ska stå där och berätta för, för de i första klass mm. som är 6, sju år gamla, hur de ska göra. Ja, men vi har inte den här, den här kopplingen för, för de barnen är vi dinosaurier ja. och hade det varit ett, ett par år äldre elever som hade visat dem istället så då, då de får de identifikationen, ja. då vill de bli som de här äldre förebilderna Precis. men vi som är så gamla vi, vi är ett för stort gap Och bara där har de här urtidsfolken så mycket att lära oss. Vi måste slå sönder det här med åldersintegration. Det är i att föra sig in alla sexåringar på samma nivå. Alla sjuåringar. Det är så jävla dumt. Så jag fattar inte. Det strider mot all pedagogisk evidens. Jag håller med dig. Det, det, det. Men det är också det med bestraffning Det visar ju, vi ser att vi går ner i matematiken I Sverige Ja, om du från första klass lär dig att gör du fel Så blir du bestraffad Och gör du rätt, ja då har du gjort rätt Så du får en bestraffning hela tiden I för att lära dig Ja, det, det, det är klart att vi inte kommer lära oss det Jag tycker det är ganska självklart va Det var som pojken som kom in till sin pappa Och ser lite gråtfärdig ut Och säger, pappa hur ska jag räkna det här ja, vad, varför då? Kan du inte räkna? Jo, jag kan räkna, men jag vet inte hur jag ska räkna när det är straff. <laughs> ja, vad då säger pappan Jo, jag fick det här är bestraffning för att jag har pratat för mycket på lektionen att jag ska räkna med talen. Och grabbens favoriten var matte. Ja. Hur kan man ge ett, ett skolämne som, straff. som <laughs> en bestraffning? Ja, läxanvänd som bestraffning. Ja. Men du har, du har ett stort intresse för urbefolkningar och jag har ofta sätter dig skriva om dem. Och du jobbar mycket med detta. Kan du inte berätta lite om dig själv? varför var var föddes du Berätta lite om ditt liv. Jag vill gärna veta lite om dig som person. Det verkar så intressant och du åker runt i världen fotar och gör massa. Jag har jag växte upp på en bilverkstad i Järpen. Va? I, i Västjämtland. Farsan var egen företagare. Det en liten bruksort där vi hade eh, normontage. Den stora industrin. Och, och första maj vågade farsan knappt gå ut. för Då blev man hånad för att vara Äh, företagare, oh. <laughs> för att han hade bidvägsta, trots att han syster satt i en 78 Ja visst, och han var centerpartist och sådär, så, här. så att jag fick en, en borgerlig prägning från början så här. Och sen, ja, jag växte upp där jag lämnade Järpen efter gymnasiet och flyttade till Göteborg. Och då hade jag redan varit ute och rest ganska mycket. Jag hade varit ute, och det har förändrat vä väldigt mycket för mig. Hur gammal kattor. var du då ungefär innan du började resa och kom till Göteborg? Ja, 15 år var jag när jag stack ut för första gången. Okay. Och det var ju ett fascinerat fars och morsan vågade släppa iväg. Och så sen, ja, sen reste jag mycket runt i Europa. Så, här, och så det påverkade mig mycket. Och så flyttade jag ner till Göteborg och tänkte att det är bara första steget söderut. Ja. Och sen blev jag fast i Göteborg så länge. Ja, vi gjorde ett försök i, i Skene här också. Skene alltså? Det är min gamla hemort. Skene. Ja visst. Jag, hade, jag och min fru, nej, fru hade varit gift, men min dåvarande eh, sandbok ja. köpte Skene gamla gästgiveri ja. och började på att renovera. Det har på att bli min gravsten. Uh, inget ont om stjärnor alltså. Det, det är mycket gott där också <laughs> ja jag har svårt att se det <laughs> Nej, det, finns, det finns gott överallt men i alla fall när jag väl gick in i väggen det var, då hade jag fått smak på Afrika så att jag och, och, gjorde skolan. Innan du Afrika, vad jobbar du med då vad, hur var ditt liv då när, innan du gick in i väggen Nej, då jobbar jag som lärare alltså, jag, jag har ju hankat mig fram på alla möjliga sätt jag, menar, jag har en, en väldigt rastlös själ det, Fram till jag var 35 år så var det längsta jobb jag hade haft sju månader. Skram inte mer nu, jag har inte haft ett jobb för länge heller. Nej, men det är sju månader, alltså fram till jag var 35 år, det var det längsta. Och ändå har jag fått um, gott renommé på alla arbetsplatser, jag har blivit erbjuden och, och och så där. För, så att stanna och sådär. Så jag har inte skämt ut mig. <här> men här. men jag, efter ett par månader, jag blir uttråkad. Jag kan inte göra så jag kan inte lägga mitt liv på, på sånt som där jag inte lär mig. Där jag inte får input hela tiden. Så då har jag tröttnat och, och slutat. Eller så har dykt upp någonting annat. Som, och när det dyker upp en möjlighet så kan man inte säga nej. Eller ja, hur? Precis. <laughs> ja, och vid 35-36 års ålder så, så sökte jag in till eh, eh, universitetet. Då hade jag varit med och startat öppna öppnat kanalen i Göteborg. Jag har som journalist och, Frilansat och jag har gjort allt möjligt, knacka dörr till och med och sått tvättmaskiner, fruktansvärt, vidrigt, men jag fick fika väldigt mycket hos gamla ja. tanter som inte hade någon att prata med som var så ensamma så att de skrek efter sällskap, det var riktigt tragiskt verkligen. Mm. Det är också symptomatiskt för säga att man slänger våra gamla... Det som du pratade innan, gapet också. Vi slänger ut våra gamla och har ja, ingen visst. kontakt alls med dem. Ja, visst. Ja, men det, jag tycker det är så självklart när man ser det, att Nu har vi bara för bygga ihop en del ålderdomshem idag, här. Ja, ja, det är här. Ja, det, det är så det måste vara. Det är liksom mm. åldersintegration. Men i alla fall så kommer jag i alla fall... Ja, jag har ju, Jag kom in på media... I mediebranschen och genom jobbet på Filmcentrum Väst och öppna kanalen där så lärde jag mig alla Alla syster, ljudtekniker, filmare, allt möjligt Och jag har alltid skrivit ja. Och alltid varit en rebell, en kärring mot strömmen Du har en annan inne inom dig liksom som vill ut? Ja, jag har alltid haft ett väldigt starkt vise mm. och Och jag har alltid haft en jävla massa idéer. Men jag, jag har en, själv en bild av att jag hela tiden ligger 3, 4, 5 år före mig tid. Så att allting jag försökt har försökt göra är liksom gott och till helvete. <laughs> Men det, det, samtidigt så, så ser jag det som en väldigt positiv erfarenhet. För allting, det här var på den tid när jag fortfarande var med i systemet. När, när jag var hungrig efter framgång som jag trodde bestod i pengar. Mm. När jag jagade pengar, jag försökte bli rik på alla möjliga sätt. Och jag, menar, jag, jag har alltid varit kreativ så här, sprutat ut mig idéer. Jag har försökt satsa på företag. Och, men jag, jag, har, jag, aldrig, jag har aldrig kunnat ta betalt för det första. Men jag är inte girig och, och liksom, jag har jobbat gratis så jävla mycket på de här grejerna som jag har trott på. Ja, men alltså, nu, du börjar skämma mig lite nu. Jag, jag känner igen mig väldigt mycket. Jag jobbar gratis lite, väldigt mycket. Folk tror att man inte jobbar, men man jobbar mer än vanligt. Ja, ja herregud. 15-16 timmar per dag. Det, Eller hur? Ja, visst. Det är, ing, det är, det är ju detta inga... Roland Paul som, som vi pratade om. Alltså, ja. Han menar ju att arbete bör definieras om. Så ja, vi, visst. Vi jobbar säkert mer än vanligt. Men... Ja, visst. Och jag gör precis samma sak väldigt mycket nu på dagarna. De som följer mig på Facebook, mm. ni är välkomna att ädda mig förresten. Johan det är B. med ett q, q u F q u yes. lite adeligt. Det ja. var som hade en snobberi. <laughs> Men i alla fall, så jag menar, när jag har, suttit på, på Facebook, vad jag, vad jag gör då, det är att jag är nyfiken. Så, och jag har hittat så mycket spännande länkar om tillstånd i till världen. Jag läser om vad som händer i Venezuela på Kuba i, i, över hela Afrika försöker jag hålla uppdaterad Det kollar Sverige naturligtvis, inrikespolitik. Och det, det är liksom en... en, en Jag är informationsnarkoman helt enkelt. Jag, jag kan inte gå på toaletten utan att ta med mig någonting att läsa. <laughs> Nej, men det, det är nästan... Ja, man kommer det... ihåg när man fick läsa att shampooflaskan. Fan vad trådligt, <laughs> men det var ändå kul kemiska beteckningar. <laughs> ja, ja, visst. <laughs> ja, jag har en <laughs> sån här handsåpa, en handtvål ja. <laughs> på burk. <som> pure indulgence. <laughs> Varför heter det någon <laughs> namn? Ja, men Hur har du tid med allt detta då? Vad, vad, vad gör de dagarna? Ja, men jag har inget liv. <laughs> Nej, det, är, det är det här att, att jag har frihet. Ja. Jag, och jag har aldrig fallit in i rutiner. Nu, jag, jag har ju mått dåligt när jag har fått fasta jobb. När man har haft lunchrast mellan 12 och ett till exempel. För, mm. Efter två veckor så är jag inkörd på det. Och får inte jag mat klockan tolv då, då, Två då, då jag på att skär ihop på tre då, då är jag redo att mörda för ett format och Och det där, jag har jag haft sådana fasta rutiner utan jag är när jag blir hungrig. Och, och, så här, och det, det gör att jag, när jag är och reser. Jag kan, jag kan gå två dagar utan att käka. Jag kan, hålla, jag kan gå och klara mig utan att gå på toaletten för att pissa ens i ett dygn i sträck om det är för jävliga omständigheter. Ja. Så min kropp... Ja, men det kan jag hålla med. Jag, jag ja. äter en gång per dag. Folk tror att liksom, inte alltid, men det, man kommer in i sådana tider när, när kroppen själv väljer när den är trött, när den är hungrig. När, när, allt sånt här. Om man bara låter kroppen ibland. Men varför tror du att vi människor, vi går till jobb vi inte vill ha för att få pengar som vi inte, egentligen inte behöver. För, eller förutom boende och mat och sådär. För att köpa skit vi inte vill ha. För att upphålla ett liv vi inte vill ha. För att andra ska vara lyckliga och stolta över oss. Och sen så vaknar vi upp när vi är om vi har turen och blir 60, 70, 80 och inser att oj vad har jag gjort om mitt liv så känner jag och jag kanske är ung och naiv som säger det här nu men jag, jag känner se. att många av mina vänner gör exakt det här de, de väljer att gå in i välja ett jobb, okej okay, det här förhämtar jag av samhället nu ska jag ha ett jobb, nu ska jag ha en fru, nu ska jag ha barn och då ska jag se ut på ett visst sätt och när det är inte sen om tio år, vilket antagligen inte kommer att göra, det kommer inte se ut som det gör nu Så kommer den här världsbilden de har att krascha. Och då kommer man bli mer äkta mot sig själv. Så jag tror att jag ligger före dem där lite. Men jag vet inte. Men jag har satt mycket självsmässor och så. Det är därför jag tror att det ligger där. Förstår jag menar? Varför, man, varför väljer människor att blunda och täcka? Att, ah, men jag vill ha det här äh, falska charaden. Det här skådespeleriet. Det falska spelet som ingen egentligen vill spela. Det är ingen som vill prata om jobbet när man träffas på en fest. Men ändå gör vi det. Det, här, men det, det handlar ju om den här hjärntvätten som jag säger. Det är skolan. Det är skolan som, där vi får alla de här värderingarna. Vi får veta att vi, man, ska, man måste jobba för att få käka. Och, och liksom, allt det, här, det är bullshit, säger jag. Det är klart att vi ska jobba och att vi ska dela på de jobb som finns. Men då kan vi börja då med, med en arbetstidsförkortning. Och så att dela, verkligen dela på de jobb som finns. Som det är nu så, så gör eh, svenskar övertid, var en stor del är, är ovlönad motsvarande 120 000 heltidstjänster. Mm. Det är för fan helt sjukt. Ja. Det Okej, okay, men vill folk jobba i så får de gärna, gärna göra det. Men vad får man för det? Ingenting. Det är, men de, de människor som jag känner liksom, som har vanliga jobb, städer och liksom, socialarbete och sånt där, men de, den enda belöningen de får det är, det är att de är verk, kroppar ja. och fattig pensionärstillvaro. Ja de kan liksom gå från månad till månad att man tjänar in pengar och lägger dem på man får pengar i ena handen och lägger dem i andra handen så man, man, man jobbar för att uppehålla sig själv inte för att leva eller få pengar Man för att uppehålla sig själv bara på bas Ja och det, det är inte Helt värdigt och Det är inte värdigt och det, det, det, är det, det, är, det är det som skrämmer mig att när man pratar med det, det, ja men det måste vara så om du säger att det är en jöntvett, då tänker jag mig att för att folk ska slå sig ur detta så är det en stor kamp inom en man måste ha den har, tror jag många haft för att tänka annorlunda när jag fick tänka annorlunda det var när jag var arbetslös första gången Det var, det, det var första gången jag fick tid att bara tänka, men vad, vad gör jag egentligen? Vad, vad vill jag? Mm. Vad är detta fritid? Många tänker, går hem och är arbetslösa och tänker, vad tråkigt, nu har jag inget att göra. Va? Ditt liv måste ju vara mer än ditt arbete. Om du hade haft pengar, vad, om du inte hade haft, bryr dig om pengar i ditt liv, vad har du gjort av din tid då? Det är Alan Watts som brukar dra den frågan. och Ja, alltså, det, där, där brukar jag vilja utgå ifrån. Vad har jag velat göra av min tid om jag inte behövt tjäna pengar för att betala en hyra för en lägenhet jag inte vill ha? Lite så. Och det är jävligt svår fråga, tycker jag. Jo, men det, det är dit man måste komma någonstans. Menar, varför lever man om man inte är lycklig? Ja. Uh -huh. Alltså om man inte strävar efter att, att vara lycklig. Jag menar, okej, okay, vi får en ändå fin kick. Man får den här lyckotjänsten när man köpt en ny, en ny vara. Ja. Uh -huh. Men där, hur länge var den? Precis. Redan andra gången man tar på sig den här nya, jättesnygga skjortan så, så har kicken försvunnit. Precis. Man kan känna sig fin, men den där lyckotjänsten har försvunnit. Och Vi kan inte hålla på att fortsätta leva ett liv som består av såna här kortvariga lyckokickar. <laughs> Jag såg en sån fin bild, Alan The Botton, den brittiska filosofen. Hade, ja, just du har satt den serien mm. kanske. Uh, The Guide to Happiness finns på Youtube gratis. Uh, och I avsnittet om Epicurus, då, en av mina favoritfilosofer, Epicurus verk handlar om att finna vad gör människan lycklig. och Det finns inte så mycket skrivet om honom för allt brändes ner. Men då har ni en bild i, ett, i en stor shoppingmall. Där han har han lagt ett fint lyxet hus. Jättestort med liksom en rondell där utanför och en fin bil. Och så källförteckningen längst ner står det Happiness not included. Och det, det är lite så. Epikuris kommer också fram till det att pengar behöver vi för att överleva basen, ja. Men därefter så är det våra relationer och andra saker som gör oss lyckliga. Vår välbefinnande har ingenting med pengar att göra. Och det där är ju, det är där jag försöker komma tillbaka till hela tiden. När känner jag mig riktigt bra? Jo, det är faktiskt när jag, när jag helt osjälvist, gör någonting För en annan människa. När jag delar med sig. Mm, jag, jag har en väldigt fin historia om, om hela det där. Det var när jag av en händelse hamnade i Nepal. Uh, vi var ute och reste i Indien. Och så min reskamrat frågar: Ska vi åka till Nepal? Ja visst. Ja, det är jättespännande. Och, uh, hur gör man det? Ja, vi tar bussen upp till gränsen. här och Så passerar vi där. Och köper visa vid, vid gränsen. Ja det tänker jag. Och sätter oss på bussen. Och så kommer vi fram till gränsen. Och jag skäms som en hund. För jag har insett att nu är jag på väg in i ett land som jag inte vet ett enda jävla skit om. Alltså det, jag känner mig så respektlös. Så, så. Du har ju gymnasiekompetens väl? <laughs> ja. Men jag visste att det var ett av världens fattigaste länder. Jag tror det var trea från botten och sånt där. Ja. Och så kom vi in till Pokhara, tog in på ett hotell och jag råpluggar ju naturligtvis på nätet. att jag kunde hitta och tidningar, dagstidningar. Och vi insåg att okej, okay, här är det något spännande som händer. Konstitutionsval. Kommunisterna har tagit makten i landet och det är, precis som i Indien. De gräns, går över gränsen där det här är jättespännande tänker jag. Och så åker vi in till Kathmandu, huvudstaden. Och det första jag gör när jag kommer in där det är att gå tvärs över, över vägen från hotellet där vi har tagit in. Det är ingenting förbokat, utan vi reser bara på slump. Så och så går jag in då i en resebyrå och säger till killen som säger det Hej, jag är här bara några dagar så här och jag har inga pengar för att göra någon rafting eller klättra i Himalaya eller något, något sånt där. Men, men jag skämdes så jäkla mycket när jag kom in till ert land. Och insåg att jag inte visste någonting. Och sen har jag försökt uppdatera mig. Men, men det här med konstitutionsvalet Jag har inte förstått det riktigt. Och killen här. Han sätter sig och, och i två timmar. sitter han och berättar. Om precis hela det politiska <laughs> läget. Och sen säger han. Du måste ju få träffa. Jag har ju ett par vänner här. Och så sätter han sig in i bilen. Kör mig tvärs genom staden. Tog en tre kvart att köra. Så det var långt. Och så släpper han av mig där på en tidningsrelation. Som heter Solidarity Nepal i Nepal Ja, det var riktiga kommunister som, som ja. drev en, en tidning och de hade slagit sig i, i grillen med vapen i hand alltså, så är det riktiga hårdingar mm. och där kommer jag in då liksom på eftermiddagen, första dagen i stan, jag vet inte ens vart jag är jag kommer inte ihåg namn på hotellet och kommer in där på, på den, här medan den här redaktören, han åker hem igen, ja. han ska ju jobba på sin resebyrå, så där är jag liksom utländer. och så blir jag, det blir en lång intervju, de berättar att de, de gör en tidning varannan vecka ja. med 14 journalister på två Mac, Macbook så, och Ström, sex timmar om dagen alltså det, det är helt otroligt hur disciplinerade de var och hur, hur väl organiserade de var. Och vilka fantastiska människor, vilken kamp de gjorde. Mm. Och, alltså, alltså, vi hade långa samtal där och så var detta men, för jag hur jag tror det var 2008 det var eller. Något var något ganska sånt. nyligen alltså. Ja, 2007 ja. 2008. Mm. Och så faller mörkret och det blir mörkt utan, utanför och, det kommer, och så går strömmen. Mm. Det blir är helt mörkt och då kommer vi in här plötsligt med lite levande ljus och en bricka med te. Och så är intervjuerna klara så här och vi sitter och småpratar så här. Jättemysigt verkligen. Och jag dricker med te. Och precis när, när vi ska ta farväl då, så är det en av många tjejerna som frågar But you, what is your motto? Vadå motto? Ja, alla, alla människor har ju ett livsmotto. <laughs> ja, nej men och då börjar jag förklara att ja, i Sverige så är det, vi har vi och så avbryter jag mig själv och säger och jag vet inte vart det kommer ifrån. Love is sharing. Sharing is lab. That's my motto. Love is sharing. sharing is love. Ja, is. Det var fint sagt. Ja, jag vet inte vart det kommer från. Men... Jantelagen kommer från. <laughs> ja. Ja, men det, och sen när jag tänkte tillbaka på det här. Så, ja, men, jag inser det. Det är det som är min sanning. Jag, jag, jag har gett bort allting jag äger. Ja. Jag är 54 år och jag har ingenting. Jag, har, jag äger nästan ingenting. Jag kan ta allt jag äger i, i två resväskor. Och det är vad jag, vad jag brukar göra då, en gång per år. Åka ner till Kenia för att bosätta mig i stummen i Kibera. Vilken inspiration, alltså jag har bara mina böcker jag har också försökt prova, att bara för att se om jag klarar sig av mina grejer, men jag har jättemycket så här kamp inom mig just nu jag bodde i ett kollektiv ett tag med en kille som heter Bogdan, och Bogdan förresten, det här är ett avsnitt för dig du hör ju helt klart, det här är ett avsnitt för Bogdan han försöker, han går i en mission i livet och han försöker få alla, vi behöver inte det här vi har en dollar om dagen, det räcker du klarar det, och så här. För att han försöker få det och, och, ja, mycket av de här tankarna har jag fått av honom, men du åker till Afrika vad var Kiberia sa du det hette? Kibera? Ja, Kibera du... Östeafrikas största slumområde. Det så, är vilket land ligger vi Kenia. i? Kenia. Och I Kenya. Det är ett i Nairobis eh, centrala delar faktiskt. Och Nairobi tillhör eh, en av världens eh, städer, huvudstäder i världen med högst kriminalitet. Så det låter kanske... Och det som utmatt ja. bo i slummen. Som vit man också. Ja. Hur är det? Ja. Är du inte rädd? Nej, jag har slutat vara rädd. Ja, du var det i början när du kom. Hur många gånger har du varit där för det första? Ja, jag har slutat vara rädd överhuvudtaget i mitt liv. Jaha, ja. lite som muslimer. Det, <laughs> jo, men det, jag insåg att rädsla är ingenting som, som för någonting gott med sig. Nej. Den här extra vaksamheten som man får av, av rädsla, den kan man ju få fram på andra sätt ändå. Men just det att, att avstå från att bli rädd. Mm. Ja, men Det är okej, okay. de kan döda mig, men om jag inte är rädd för döden då behöver jag inte vara rädd för att de ska döda mig heller. Å andra sidan att gå runt och vara orolig för och vara rädd det är att slösa livet liksom, på något som kanske händer som inte yes. händer. Det, det där ska vi återkomma till. Ja. Ja, vi har, jag har skrivit ner här, vi har grundlagarna vi ska gå tillbaka till lite. Ja. Och så, ha, och så ska vi, får vi gå tillbaka. Du får komma ihåg detta. Ska vi se... <laughs> Ja egentligen vi vill jag fortsätta på detta men vi var bara ta upp lite om Roland Paulsen det tog vi upp innan basinkomst som inte snackar så mycket om. Nå, I alla fall eh, kibera där. Ja, fortsätta det, på det. ja det tycker jag är intressant därför att när jag kommer ner där och det är inte bara jag utan det är väldigt många av mina vänner som har kommit ner och, och svenskar jag träffar som har kommit ner till, det här, till den här fattiga miljön och bara älskar det. Bara älskar livet där därför att det är jag vet inte, det är, det är jättesvårt att sätta fingret på vad det är, jag frågar, en, jag frågar många afrikaner vad de tror att det är och en en kille som jag träffar som har jobbat i som res, guide i Masai Mara sådär, reser, safari guide men har också bott i London och i Berlin Tudor, Claxton han har, han har ju någonting att jämföra med Så när jag pratade med, med honom om det här. Vad, vad är det som, som gör att jag och många andra som kommer ner hit. Vi, vi blir bitna av den här Afrikaflugan? Och då han sitter han och funderar en, en stund. Jo, jag, jag tror att det beror på att ni i väst. Ni, ni är så fokuserade på att nå målet. Och vi här i Afrika. Vi är så fokuserade på vilka vi reser tillsammans med Mm. och dessutom lägga en till så tror jag att ni har glömt bort vilket mål ni har <laughs> det, det där är ett axiom <laughs> det håller jag med det är, det är så sant och igen, Bogdan har lärt mig detta det är resan som inte är viktig målet För Målet är ju döden egentligen och är man inte religiös så är det ju slutet så. ja, absolut ja, Sokis, enligt i Platons böcker så säger en det varför ska vi frukta det okända som det högsta av allt ont När likväl kan vara det högsta av allt gott. Precis. Så jag har varit det. det, okay, det, det Risken finns. Ja, men döden är finns. en kick alltså. Det är, det, det är världens häftigaste grej att dö. För då behöver inte vara rädd. <laughs> Eller hur? Ja men det är sant. Men också jag tror att döden skrämmer oss. Alltså jag tror att allt vi gör i våra liv är lite underton rädsla för döden. Även om vi inte är medvetna om det. Och, och den rädslan kanske ibland. Den kan göra oss. Handikappade på vissa sätt. Att är det, inte, det är kanske ett dåligt ordval. Men det kan göra oss att det, det förhindrar oss från att utvecklas. Från att, förstår hur jag tänker? att det, det, Rädslan kryper oss. Där kommer du tillbaka, tillbaka till grönlänningarna här. Det, den största rädslan är inte rädslan för döden. Utan det är rädslan för att bli exkluderad socialt. Och det är därför det är extra syniskt när alliansen har myntat ett sådant begrepp som utanförskapet. Ja. Och extra syniskt att, att sosarna har så jävla dåliga spindoktors så att de har köpt det här begreppet. Ja, jag använder det också. Jag, alltså jag, jag hade sagt det direkt om, om då när de börjar använda begreppet utanförskap. När jag hörde det första gången då sa jag, det här är ju för fan, det är straffspark för sosarna. Det är bara att säga jaha, ni som talar om utanförskap, ni räknar inte med de människor som inte har ett arbete. Vi pratar om alla är i innanförskap. Ja. Det är lite som att de framar debatten, de är lite, den politiska nivån är lite naiv och låg tycker man. Det är bara ja. våra toppolitiker som vi kan liksom dra till med några retoriska ord och vända på hela debatten. Vad, vad har hänt med dem? Det ja, är Carl Bildt, men han är ju ja. arrogant. Ja, och, och, och rätt långt upp i USAs röv. Mm. Eh, visar sig i Wikileaks från Wikileaks. Ja, <laughs> det är intressant det där. Men, men det här med politiker och så, de, ha, de har kanske inte den makten man vill ge dem. Det, det är lätt nej det har de också. inte, det är, det, ja, men de har ju ingen, ingen makt över ekonomin. Det är det som är så, det ser vi framförallt i Greklandskrisen här. Menar, politikerna kan ju säga vad de vill, men om, Privata banker som om styr, bankerna, jag visste, om Goldman Sachs säger nej så har ja, det kört. Exakt. Och jag menar, varför accepterar vi det här? Varför accepterar människor det här överhuvudtaget? Ja, var det, det var Goldman Sachs i Grekland, ja, jag sa Limenbrad i sina varor. Ja, det var gången sagt som manipular ja, siffrorna. Så var det, ja, så ja. var det, det stämmer, det stämmer. Ja. Ja, men det, jag, jag, jag vet inte, jag återgår hela. Tiden. Jag är i en period där det återgår hela tiden till att det, varför reagerar vi inte mer? Jag fastnar vid det där väldigt mycket. Du säger ju skola. och jag, skolan. I jag... skolan det är hjärntvätten och så är det det här med identifikationen. Ja. När vi börjar på att identifiera oss med överklassen med börjarna, ja. istället för att identifiera oss med dem, den arbetarklass som vi alla kommer ja. ifrån. Ja, det, det jag ser det också som... Jag, jag, jag började plugga på, på högskolan mer av att ja, men varför inte? Jag, jag kommer in så jag kan prova det. Och visade sig att jag hörde hemma där, För jag har lärt mig att skolan inte var min grej. Har jag lärt mig i skolan. Och sen på högskolan så insåg jag studieteknik. Vad jag kan lära mig. Jag kan ju verkligen lära mig detta. Precis som du säger. Och då... Ja. Du, den här Sadbury Valley skolan som startade 1968, den har ju fått efterföljare. Det finns en i Danmark bland annat. Mm. Det finns över 50 sådana skolor runt om i världen. Och jag, jag jobbar med ett gäng nu som vill starta en i Kenya. Så att det, det är någonting som... Vi, så här, vad försöker. heter modellen? Vad är det? det är Sudbury Valley School. Ja, men det det finns ingen, ja den heter Sudbury Valley ja. School Model. Liksom. Ja, visst. Och det, ja, men det var ju, den här skolan växte fram enligt vad jag läst. Eh, efter att människor hade suttit precis så, som du och jag sitter här nu och diskuterar en skolform och, och hur... hur Hur skapar man, hur formar man bäst sina barn? Mm. Och de kom fram till att ja men, vi kanske ska lägga oss i det så lite som möjligt och förlita oss på barnens egen kreativitet och nyfikenhet. Och Istället alla... för att förstöra den? Ja. Jag menar en skola som den svenska skolan där två tredjedelar av alla barn redan efter nio år är skoltrötta. Hur kan man vara Det är ju skitroligt, ja, borde det vara egentligen. Ja, men det är det, det, är det som är sveket. Alltså skolan, det här som institution har mördat ja. jag använder det starka ordet de har mördat nyfikenheten hos två tredjedelar av, av studenterna. Det, när, när Löfven håller sina tal och pratar om att eleverna måste anstränga sig hårdare och jag säger fuck you! Det här handlar om att föräldrarna har betalat för en tjänst Om vi ja. nu ska se som kunder allihop då ska ju för fan föräldrarna kunna säga det att leverera. Ja. Leverera sig till att min, mitt barn får en, en likvärdig jämlik utbildning som alla andra barn. Det är ni som ska leverera och det ska inte ske på barnens fritid med läxor. Nej. Det, jag menar, varför ska man acceptera det överhuvudtaget? Det finns massor med föräldrar som inte har råd Med läxhjälp, varför ska man överhuvudtaget överlåta på föräldrar och läxhjälpsföretag att göra det som skolan redan har fått betalt för? De har fått betalt för att ge en likvärdig utbildning. Det ska inte fan läggas på, på varken barn eller föräldrar eller på någonting annat. Och sen om man kollar på den senaste pedagogiska forsk forskningen. Nu läste jag här till exempel om hur, hur förödande det är för gymnasieungdomar att stiga upp tidigt. De alltså, ungdomar från ja, hela tonåren, de växer så mycket så de behöver all sömn de kan få. Vi har fått senare vanor i, i vardagen så att de är uppe till midnatt. Så här. De, sover för, ja, de sover för få timmar och de, de är ineffektiva ja. i skolan det vore mycket bättre att Exakt. de börjar klockan 11 och de hade tre, fyra timmars bra mm. effektiv undervisning sen är en annan sak så här pedagogisk grej det är att lära sig koncentration man kan, man kan alltså träna upp sin förmåga att sätta på att starta ett projekt Men ofta är det så att man inte kan sova därför att man inte kan stänga av tanken mm. utan de bara snurra så här. Det finns enkla pedagogiska modeller för att, för att träna in det här. Att nu trycker jag på stoppknappen för de här och nu trycker jag på startknappen för det här. Mm. Nu ska jag under 40 minuter här eller 80 minuter koncentrera mig på det här. Tryck på start. Ja, det, här är, det här är enkla pedagogiska ja, ja, modeller. Jag tycker det, det är så... Det är det som är lite att Det är självklart, det är så självklara saker. Jag hade turen att vara ganska dålig i skolan som ung. Så att jag, jag slapp undan de här pressen från samhället. Jag slapp undan de här tänkelsemodellerna som de, man sätter in på eleverna. Och när jag väl kom till högskolan och kunde få de här studietikningarna och få självförtroendet och allt det där. Då var det som att jag hade turen att inte gå in i, i de jäntvätten om vi kallade det så. Så att, ja, jag vet inte... Igen, igen jag, jag, jag, tycker, jag, jag vill säga att jag håller med dig men det är inte så intressant kanske men det, det, det tar så mycket emot att vi inte ens kan diskutera detta på ett öppet plan det känns som att våra politiker till exempel inte har vad Malcolm Gladwell kallar för skin in the game det finns liksom, de har inget att förlora på det de gör och säger det finns, Jan Björklund, vad har han att förlora egentligen? Han har han något toppjobb väntande på honom eller? ja en av mina vänner som är journalist han skulle följa för en av de skulle följa en riksdagspolitiker under en vecka mm. Och han berättade att alltså, han blev chockad han, han har ju jobbat med politiker förut men han blev chockad för det var liksom, från det att han kom dit på måndagen så var det som möten inbokat hon åkte ner i källan tog lim, bilen Med chaufförer ut till flygplatsen, sattes på planen rakt in i första klass naturligtvis, flygs fram, för, blir utguidad direkt, kommer en företagsdelegation och får checka lunch med företagstoppar och med kommunledning och så tillbaks, flygplan tillbaks till riksdagen. Så här såg det ut hela veckan, hon hade inte, på en hel vecka hade hon inte ett enda jävla möte med en vanlig människa. Mm. Och de, de lever så i en helt annan ekonomisk verk, eh, verklighet. Hur, hur kan man prata om demokrati när vi inte har någon representant i, i hela regeringen eller riksdagen för människor som tjänar under 33 000. Och det är därför att <går> är vänsterpartisterna ger bort den större del ja. av sin lön. Men det finns alltså ingen som representerar någon av, av de arbetslösa som, som jag som har levat på ex, existensminimum i flera år. Därför att Jag inte erbjuder ett jobb. Men tror du, vårt system idag är för rigid? Liksom det, är redan för, det är därför kanske SD ser som att de rör om i grytan. För att det har varit de här strukturerna i politiken och partierna ska tycka så. Ja, det är för att vi, politikerna det, lever i, i en egen drömvärld. De har ingen kontakt och det, det är ju så uppenbart. Det, och jag förstår, jag förstår verkligen att Men tror att du de blir SDUF? mutade på tror du de blir muta i så här? Alltså, för jag vet att det, inte är... Nej, men det, det, det är inte det är inte så det funkar det här är, det här är ungefär som när, när man pratar om det här med styrning av medierna att mm. man säger ja nästan alla journalister är, är till vänster ja men det, det, det var någon som sa det apropå den diskussionen nästan mm. alla arbetare på Volvo har ju varit vänsterpartister <laughs> eller kommunister Sosa men aldrig har du rullat ut några sovjetiska tanks <laughs> det är alltså, Om man, om man läser Pierre Bourdieu eh, socionomen, den franska socionomen som gjorde en avhandling på medierna så berättar han exakt hur det går till. Hur ägarna, de har ett budskap och de tillsätter en, en chefredaktör som förvaltar det budskapet. Och den chefredaktören har sedan underredaktörer som han har anställt och ser till naturligtvis att han delar samma värderingar. När, men, Och det här sipprar ner hela... Det här kan man prata om, nersippning. Förstår ni detta nu, lyssnarna? Alltså det är därför man ska kolla och lyssna på alternativmedia, därför man ska gå in på bd.se och lyssna på Johan istället för Aftonbladet Expressen och resten av skitinga. Ja, det är för att den här, det här kulturen från ägarna sipprar ner genom hela organisationen och kommer man in som ny journalist det spelar ingen roll hur mycket till vänster man är. Skriver man en artikel som ägaren inte gillar då lyfter ägaren på telefon och ringer till redaktören. Och redaktören via en underredaktör möjligtvis, låter den här journalisten veta att Nä, det där kanske inte var så bra utan, mm. eller också bara, bara känner man på vibbarna hur man blir behandlad av redaktören efter att ha publicerat eller skrivit den där artikeln eller att den bara blir refuserad borttagen eller, Man får så, inte mer jobb nej, nej Precis, och de, de journalister som fortsätter, som inte fattar de här subtila signalerna De, de har ingenting på tidningen att göra. De blir kvar, eller om de är fast anställda sedan tidigare och, och börjar skriva om sådana saker. Vad, han, vad handlar om då? Jo, då blir de familjeredaktörer. Oskadliggjorda. Då får de skriva om dö, dödsfall och födslar och, och sånt där. ja Och så funkar det. Så ägarna styr innehållet. Och det, det är så uppenbart. Det, det här det, det retar mig. Det, det svåraste med att befinna sig i min situation det är att man, man får någon form av hybris. När man har hela dagarna att söka information och läsa och, och lära sig om hur, hur samhället fungerar. och man ser att det mesta vi har lärt oss är lögn. Och så försöker man diskutera med vanliga människor som inte har kommit till den till den nivån, och då blir man kallad för konspirationsteoretiker. Kommunist. eller, kommunist, eller <laughs> så här. Exakt jag, så. Jag menar, hur många människor har läst Jeremy Scahill's bok uh, Dirty Wars? Ja, Blackwater också, riktigt bra. Ja visst, ja, Blackwater är lysande, men mm. det, det här visar ju på, på hur USA har lönnmördare i över hundra länder, Absolut. som tar livet av människor helt jävla utan, utan rättegången någonting. Men Ändå får du fortsätta. Det, det som du säger för att allt det, här, det är det jag menar i skolan idag. så Vi vet att vi, vi vill inte säga att andra världskriget och slut 1945, utan orsakerna, konsekvenserna, reflektion, alltså analysen. Det, det är ju viktigare. Och för att de ska kunna göra den, eftersom vi blir bombade med information från alla möjliga mm. håll, så ska att hantera information är det centrala i utbildningen idag. Men där är det svårt, för att Då har du till exempel någon som Jeremy Scale som, som är väldigt trovärdig, väldigt bra, skriver också om Blackwater. Vi får reda på väldigt, väldigt mycket Wikileaks också hjälp med oss. De, de enda vettiga nyhetsartiklarna sedan 2010 har varit från Wikileaks egentligen och läckor. Och vi får reda på det. Jag trodde att när Wikileaks kom, när de släppte det om Irak första gången, den här journalisten som blev mördad då skulle liksom folk revoltera. Mm. Kanske inte våldsamt men i alla fall att folk, inte någon skulle säga emot det när du säger att ah, men är USA så bra där nere i Mellanöstern? Ingen skulle ifrågasätta det. Men du nämner det och du, man blir sedd som en idiot. Och det som skrämmer mig är att så har vi politiker som propsar för NATO etc. Och när man hamnar på den debatten då är det svårt att nämna de här små exemplen med folk som mördar CIA. Alltså nu säger jag inte att Ryssland och Kina är de bättre alternativen. Absolut inte. Men det är på något sätt att om USA ska vara vår polisstat så kanske vi måste hålla dem till en högre standard. Jag vad jag menar och, och när man nämner det för folk så det är det så fr frånvarande. Att det händer. USA felar ju aldrig. Nej, men det är, det är mycket det här med att vi har blivit så fostrade. Vi är så hårt styrda av den här amerikanska kulturimperialismen kan man prata om faktiskt. Om man tittar på, på en tv-kväll, vilken som helst. Man kan se, man kan se alltså, hur många mördade människor som helst i olika amerikanska, mm. eh, angloamerikanska program. Men man, man kan inte säga en fransk film, inte en tysk film inte en indisk film, inte en rysk film. Alltså det, det är en sån total dominans utav amerikansk media. Och det här, det här pratar man om det här så börjar folk tro att man är ja just kommunist ja man, så här, alltså jag ifrån, inte alltså att... jag älskar amerikansk kultur jag inget emot och jag det. För sig. nej nej alltså jag är inget emot den alltså, det är inte så att när jag, när folk tror att jag hatar USA och, och det, det är politiken det är, det, det, det är alltså, jag är inget emot kultur jag, jag konsumerar ju väldigt mycket av den likt många andra här Kanske inte du, för du har utvecklats långt mer och tänkt på de här grejerna och, och tyckt att dina principer är värda att ja, stå för inte undra, också. Jag kommer ju inte undan den amerikanska kulturen. Det, det vi, vi blir inte islamiserade, vi blir amerikaniserade. Och, och det är ingen som klagar på att vi har en McDonalds runt varje gatun men om en moské skulle byggas fyra stycken i hela Sverige wow, de har tagit över Sverige. Mm, ja visst. Ja, det <laughs> är makten över tanken lite där. Mm. Makten över tanken som vi får via kultur. Det, men det är också säger vilka som är hjältar och inte. Att, att en vit person som skjuter kan vara en hjälte som han i American Sniper. Medan skulle man visa en brun människa som räddar sin familj och spränger sig själv på en buss så är det ond, av ondo. Men hur kan det vara liksom, mer moraliskt <rätt>, rätt att skjuta folk via en sniper och 400 personer eller vad då han dödat? Jag har ju jag har tagit den här diskussionen på Facebook många gånger med, med folk som de beskyller mig för snällism. Alltså det är ett uttryck som jag bara avskyr. De menar på att jag är för naiv och för, för korkad. Men det, herregud, jag, jag har ganska bra på fötterna när jag uttalar mig. Och jag vill försvara ISIS. Okej. Okay. Ja, det här är verkligen att sticka ut. Här. Ja, det här är det. Alltså inte ISIS som terrorgrupp eller de, de handlingar de gör. Men jag måste försvara att de växer. Jag måste, försvara, jag måste ju försöka se på vad är det är för människor som kan ansluta till en, en sån här grupp. Ja, men vad, vilken typ av människor eh, tycker att det känns rätt när man får se att någon får halsen avskuren? Jag, som jag har rest runt i världen och, och så, så kan jag lova att 99,99 procent ,99 av alla människor tycker att det är barbariskt, det är och det är ingenting som man, som man tycker är bra. Så då tänker jag att antingen har de här människorna som, som går med i en sån här grupp antingen inte har, har de inte sett de här bilderna så att de är, alltså, de är helt enkelt som, som vissa talibaner var den ja. i den här ja, precis. eller också så, så har de sett dem men på något vis så har de de har skäl de har argument för att rättfärdiga det Mm. Och då börjar jag på på fundera vad kan det vara för min erfarenhet av människor när jag restar runt i världen det är som sagt att det är goda människor, nyfikna människor, de, de vill med bara värd. vad är det för typ av människor som kan som kan stödja sådana här bestialiska terrorgrupper och, och Men är det någon skillnad från att stödja USAs bestialiska ja, men, terrorgrupper? Lyssna nu, det är, ja. det, är det som jag vill, vill få fram den här, när man då bara pratar om det här så måste man komma in på ondska mm. Finns, är människan ond? Eller finns, har vi det här inom oss alla? Den här, den här förmågan mm. att, att begå de här onda sakerna. Är eh, det Milgram-experimentet som... Ja, man kan prata om det också. Mm. Och det är ju det här med lydnadskultur. Mm. Där har vi återigen skolan. Mm. Den auktoritära skolan som, där vuxna ska lära våra barn att göra som, som de blir tillsagda. Mm. Det är det, det jag vill komma bort ifrån. Därför att sån här lydnadskultur, det är det som fostrar... De här religiösa tok. Religiösa fanatiska krigarna också. Men de... Det de, inte. Gör bara. Exakt. exakt. Mm. Men de människor som ansluter till en sån här grupp. Hur, på vad sätt är de annorlunda från mig? Alltså som jag har rest runt i världen så, så ser jag bara att människor är väldigt lika överallt. Så det jag ser det är att det som kan få dem att, att bli så, så stoliga, så att de går med i en sån här grupp eller i Sverigedemokraterna om man ska se på svensk nivå. Jo, det är att de har upplevt de oförrätter som de har blivit utsatta för som så gräsliga så att de till varje pris vill hämnas. Och mm. att, att vilja hämnas, om det finns några dygder i, någon mm. i världen som verkligen hyllas av den amerikanska kulturen så är det väl hemd? revenge. ja visst, you're gonna die ja. you're gonna ja. die, scream <laughs> exakt så <är> ja. <laughs> die hard <Ja. laughs> uh... fyra, fem, åtta, nej, nej, nu, det, <laughs> hur många <laughs> finns det good kiss, uh, long kiss, good night ja. Men det låter som varje amerikansk film i jag är filmvetare också så att... <laughs> då kollar du mycket på gamla Tarkovsky och så också <laughs> ja, um... <laughs> tåget ja ärken, uh, den ryska arken. Det är <laughs> nu ska se en bra rysk film. Jag vet inte. Jag, jag gav upp rysk film efter det här tåget. Det var liksom tre timmar av, Jag tror som somnade fyra gånger. För jag, jag pluggade film och då ska man ju man ska just kolla svåra filmer för att ja, vara inne i gruppen. Och Jag alltid tyckte det var så konstigt. Varför ska jag kolla på den tråkigaste filmen möjligt? Bara för att vara mest eh, pretto. <laughs> jo, men det, man kan se, det, det där också det handlar om smak och, och kulturell fostran. Mig... Jag kan ändå gilla Akira Kurosawa från 1950. Eh, det finns liksom skillnader där, även i det. Jo, Det, det handlar ju om, det är precis som, som filosofi. Mm. Man sätter sig ju inte och pratar om liksom, de djupaste filosofiska frågorna, med nybörjare. Precis. Utan det, det tar tid att lära sig. Det är så är det ju med alla konstarter. Så... Jag brukar nöja med att konstatera att okej, okay, det här var avancerat. Jag förstår det nog inte. <skratt> <skratt> men jag, eftersom att det är så svårt och det är så extremt dyrt ja. att göra en film och att det kräver så mycket samarbete så inser jag att det, det, det är någon som har tänkt på det här och det är någon som har lyckats sälja in den här idén. Ja. Om det nu inte handlar om amerikansk Hollywoodfilm. Ja. För det handlar ju bara om att, att sälja det som är kommersiellt gångbart. Då skulle du ha det roligaste. Jag brukar kolla på 70- 80-talsfilmen som Som är riktigt, riktigt dåliga. Bland de sämsta filmerna som tillverkats. Jag, jag tänker precis samma sak. Det är någon som seriöst har satt, tagit sig tiden. Samlat ihop ett gäng. Övertygat dem. Samlat in pengar. Gjort det här. Som en en rubber. Det är ett däck som åker runt och dödar människor. Mm. <laughs> det finns väldigt mycket sådana filmer som är väldigt värdelösa. No, åter till ISIS då. Ja. Det är ja. där in på filmbranschen. <laughs> Men... Eh, Jag tänker att de här människor som, som går med i ISIS De, de gör det inte för inget liksom. Precis nej, som utan, SD, de gör nej. det inte för någonting Jag tror den jämförelsen är lite och det dålig är, Det är där som, som det börjar bli intressant Vad kan de ha varit med om som är så fruktansvärt Som de upplever så fruktansvärt Så att de kan gå med i en sån här terrorgrupp Assads mord av befolkningen kanske Ja, exempelvis Eller till exempel att man bor i Yemen Och att man bor i ett av de här uh, utsatta områdena där man hela tiden har de här surrande drönarna Mm. på himlen ovanför sig. Inte, inte en liten stund var, varje dag, eller någon dag då och då utan varje dag, hela tiden hör man det här surret. Och man vet att när som helst kan det komma en raket. Ja, du kan dö av det surret. Det, när som helst, i vilket sammanhang, och det finns ingen urskiljning. Det är så många oskyldiga som har offrats. Absolut. Det är så många människor. Det här, den terrorn den mm. utdragande terrorn som har pågått i åratal. Nog fan kan det få människor att Att vilja hämnas. I synnerhet när deras, när deras anhöriga mördas av de här drönarna. Ja, det, men det, det, jag, det här... jag förstår din nationella Johan. Jag tror IS är ett dåligt exempel bara. Mojadin vill... och alla de här grupperna. Jag förstår alltså hur försvaret Varför? kommer ifrån. Nej, lyssna här. Ja. Det, vad, jag, vad jag vill säga är att, att IS skär huvuden av av folk och det mm. anses vara det mest bestialiska. Men vart är tv-kamerorna när de har sprängt där bröllopsföljet i Afghanistan med 42 Absolut. oskyldiga civila människor som dödas när de får gå och plocka likdelarna ut Varför träden? har vi inga krigsreporter längre? Varför får vi inte se döda människor Därför på tv? inbäddade. Mm. Mm, tyvärr. Mm, tyvärr. Det handlar ju om accessjournalistik där man ska få tillgång till viktiga saker och vi gör, skriver inte rätt saker så åker du ut. Ja, men det, om vi håller oss kvar vid det här ämnet så då handlar det om ondska. är människan ond? Men tror du att vi och, är onda? Nej, jag tror inte att vi är onda. Det, det tror jag inte. Utan det, Människor kan få, få oss att göra onda saker om de ställs under tillräckligt hård press. För ska vi mäta ondskan då? De här människorna som sitter i de här ärkonditionerade trailersanläggningarna och styr de här drönarna, är det onda människor? De mördar ju människor, de mördar oskyldiga civila. De vet ju resultatet. Och så det... går de hem till sina hundar och sover i sängen och mår jättebra. Nej, de mår inte jättebra. För, utan det är, var fjärde av dem får allvarliga psykiska problem. Precis. Det, är, det, det här är något som sliter. Även om det för dem bara ser ut ja, som fast, ett tv-spel. Ska man tycka syn om dem då? Eller? Det, det, det är också lite det som jag tycker. Att... Men det, om, vi, om vi går till Harris då. Tillbaka ja. till andra världskriget. Och vi har Harris. Richard Harris. Mm. Som ledde de här bombnings attackerna på mm. Tyskland mm. han ville bomba sönder och samman varenda tysk stad som fanns som händ, som ren händ mm. varför man bombade bland annat Dresden mm. man pratade så mycket om Hiroshima och Nagasaki, Hiroshima var det 70 000 som dog direkt där vid explosionen och dubbelt så många sen, eller 200 000 och sånt där, Nagasaki det var lite mindre så att säga. men Dresden, brandbombningen av Dresden det tog en halv miljon människors liv Richard Harris, en, en britt mm. som i Dresden fanns det inga militäranläggningar, det fanns ingenting utav militärt intresse att bomba men de hade tusentals de hade hundratusentals flyktingar i det här området och Harris låter bomba det här Jag menar, hade det, man, kunnat göra, kan, man kunnat göra det där idag till exempel att eh, bomba i förebyggande syften som man gjorde med Japan, skulle man kunna göra en sån grej idag tror du? ja Det vet jag inte, men, men jag tycker fortfarande Jag vill hålla fast vid den här tanken ja. Den här Harris, är det en ond människa? Han såg inte själv Förörelsen av vad han har gjort Jag tror inte han tror att han är ond Nej, det, det är det som är så spännande Och, och Harris, och om vi går till, till Dagens människa Dick Cheney mm. Richard Bush mm. De som gick in i Irak, som, borde dömas. som ljög mm. Blair, Tony Blair, de ljög om det här med massförstörelsevapen. Det är så uppenbart idag, det är helt avslöjat att det, det är ett krig som var helt falskt och de borde ställa sig inför rätta. Är de onda människor? I deras värld tror jag inte de är det. Bush kommer ut nu senast när men, hans läckte. Men de här mm. ISIS-krigarna, tror att jag, jag, de är onda jag... människor i sina egna ögon? Nej, nej, precis. Nej, nej. Alltså, personligen jag tror jag inte på ondska som du säger där. Jag tror att vi drivs till vissa saker. Alltså, jag skulle inte kalla det ett försvar av ISIS. Men Jag tror vi drivs dit. De, de är inte juriska. Vi drivs dit som du säger. Men precis som Dick Cheney ser sig som säkert jättegod för han slåss för den goda kampen. Som alla tror. All till och med jag tror att jag slåss för den goda kampen. Mina liberala kompisar tror. Man kan se det på mikromakternivå också. Vi alla tror att vi slåss för den goda kampen. Och där kanske vi borde alla bli lite mer ödmjuka. Gör vi verkligen det? det jag vet inte vad. Det är inte ondskade, det håller jag med om. Ja, om. Jag, jag håller på att överge alla mina vad ska säga, politiska ideal. Jag har insett att anarkismen är det som, som ligger närmast. Det, det, det vill säga, jag... Men det inte allt annat bara nödvändigt, nödvändigt ont egentligen. Anarkist, anarkist, jag, jag säger så här, demokratin och alla andra ideologier skulle egentligen inte fungera utan en gnutta anarki. Vi behöver, här, att lyda går inte i en demokrati. Vi kan inte ha en demokrati och bara lyda blindt. Vi måste ha en gnutta anarki. Det är anarki, det är, vi måste ha människor som faktiskt vågar ta, ta ställningen själva, som är så pass självständiga, som har blivit fostrade i skolan, återigen, vi hamnar åter hela tiden i skolan, som blir fostrade på ett sånt sätt så att de lär sig ta fullt ansvar. Det är därför jag pratar om den här sardberg välmodellen, modellen där mm. barnen redan från fyra års ålder får veta att de är en person som har en röst. Det spelar ingen roll att de, de vuxna som jobbar där är så mycket äldre och så mycket klokare så har inte de mer röst ja. än fyraåringen. Så de får veta grundidén för demokratin hela Precis. vägen. De får full insyn. Det blir det inte bara ingen... en loss oss. Nu röstar Nej. vi i klassrummet och höjer handen. Nej, exakt. Utan det här handlar om riktig demokrati. Mm. Och att de får vara med i skötseln av skolan, de får sätta reglerna. Det är eleverna själva som bestämmer reglerna. De, alltså, de bygger sitt eget samhälle inom den här skolsfären. Det är där jag tror att man måste börja. Och vi kan naturligtvis inte, inte bara slå om det svenska skolsystemet över en natt. Men själva tanken och, och det, här, det här tänket, hur, hur vi måste frigöra våra barns... Eh, kreativitet istället för att de ska plugga efter enligt de här PISA-undersökningarna. Johan, som? vilken flumskola du vill ha då. Oh. Ja, det är, det är det man blir beskydd för. Men det är, jag säger det som Einstein. Man kan inte lösa problem genom att tänka på samma sätt som man tänkte när man skapar problemen. Och Det vi behöver i framtiden, menar, våra politiker, de kunde inte förutsäga den ekonomiska krisen tre jävla månader i förväg. Men de säger sig på, de påstår att de vet vad våra barn ska behöva om 15-20 år när ja. de har gått igenom skolan. Det tycker jag är absurt. Och att föräldrarna köper det här utan att ifrågasätta vad är det är för ämnen mina barn ska lära sig i skolan? Men Vi vet inte. Vi har ingen Så, aning. Nej, nej. Och jag, hade jag. Hade jag Börjat om nu med, med småbarn och grejer. Jag hade gjort allt för att få undervisa dem själva hemma i hemmet. Jag skulle aldrig släppa iväg dem till skolan. Det kommer en undersökning här nu som, som visar att 60 000 barn. De mår dåligt. De har ont i magen. De har, därför att de blir torterade varje dag. De blir mobbade i skolan. Att tvinga de här 60 000 människorna till tortyr. För det är det det handlar om. De mår inte bra, de, de mår så illa därför att de blir så illa behandlade. Så att det måste jämföras med tortyr. Och att ha det som ett, ett, en lagstadgat tvång det är ju för fan helt vansinnigt. Jag säger till alla de föräldrar som har barn som blir mobbade i skolan tvärvägra för fan. Stanna hemma från jobbet, skit i om det spricker ekonomiskt men ta hand om era barn. Stanna hemma med era barn och lär dem Lär er tillsammans med dem hur saker och ting funkar istället för att släppa iväg dem en skola som, som misshandlar, som torterar dem varje dag genom dess blotta existens. Om det är andra skolbarn eller om det är lärare eller om det är institutionen som säger, mår man dåligt ska man inte gå till skolan. Det är min fasta utgångspunkt. Ska man lära sig, då måste man ju ha kul. Man kan inte lära sig om man mår dåligt. Jag håller med om. Ja, och hur ska vi göra då? Du är ju lärare själv, hur, hur fixar ja, vi det? Jag skippade lärare och fortsatte som lärare faktiskt just av anledning att det är för politiskt styrt. Allting vi lär oss om hur elever kan lära sig får vi inte använda. Jag är ju utbildad med lärare själv, ja. medielärare och, och har gått igenom alla de här kurserna. Och jag säger att den sämsta utbildningen jag har gått i hela mitt liv Det var pedagogen i Göteborg. gick <laughs> till Göteborg. Ja, det, ja. Alltså, det var fruktansvärt. Alltså. Jag har det var... hört gott om den ändå. Jo, men det, det var. Det systemet, systemet anhängare. Ja, det Nu är det ju länge sedan jag gick där så de kanske har förändrat en helt sedan jag gick där. Mm. Men, men framför allt så var det: det var dels undermåliga lärare. Det var kurser som inte, inte. De hade ingen kontakt med själva lärarjobbet. Men tror du att du, du förväntar dig väldigt. Har du, har du höga krav på samhället? Ja, det har jag. Och det, det är inte fel att ha höga krav, men tror du att de är rimliga tror du att de tror att, att, att, att, att, att, att de är. Att vi kan nå dit. Ja, det tror jag. Det handlar om vilja. Vi har redan idag ekonomi för att få hela samhället att gå runt. Nu handlar det om att vi måste omfördela pengarna. Att vi ser till att vi slutar hålla. Titta, vi har 36 000 människor nu som är i fas 3. Om vi hade gett de 36 000 människorna basinkomst, så lovar jag att det skulle genast poppa upp åtminstone ett par tusen nya företag. Ja, men du säger, säger du att de inte skulle sitta hemma och rulla tummarna? Nej, självklart inte. Det, det, själv Vad vet. baserar du det på? <laughs> Människans nyfikenhet. Den som har blivit dödad i så många fall i skolan. Ja. Men tillräckligt många människor har överlevt. Och det är inte sällan de människor som har haft dåliga betyg, de som har blivit utstraffade av lärare därför att man vågar ifrågasätta Alltså, jag skäms verkligen när jag ser tillbaka på hur jag själv har varit som lärare. Så många gånger när jag har, har behandlat elever dåligt för att de har vågat ifrågasätta mina kunskaper. Och ändå har jag varit en av dem, tror jag, mer fritänkande. Mm. Det, alltså, jag, jag gav ju sådana läxor som fick föräldrar att ringa hem och fråga vad fan håller ni på med i skolan egentligen? Mm. <laughs> Till exempel när jag gav elever i läxa att, att gå en ny väg till skolan en, eller till affären eller vart de nu skulle mm. inte ta den vanliga vägen utan gå på en helt ny väg och hitta tre saker som de, skriva ner tre saker som de aldrig sett förut och sen nästa vecka skulle de gå den vanliga vägen och återigen se tre saker som de inte hade sett förut Och det här, för många föräldrar så var det rena nonsens. För mig handlar det om att, att få eleverna att skärpa sin uppmärksamhet, att se sig omkring, att, att titta, på, ja, men titta upp på husen runt omkring, titta vilken stukatur det är där i taket. Titta, liksom, ja. alltså, att, att, för det är ju det: att skärpa sinnen. Ja, de ska läsa, lära sig läsa, skriva och räkna. Skärpa sinnen och allt sånt där, uh, humbug, det, det, det är inget bra. För då blir de inte bra fabriksarbetare, <laughs> eller lagerarbetare, eller kassarbetare eller något annat jobb som de egentligen inte vill ha. Jag... Som deras föräldrar sätter press på dem. Jag undrar, bara varför skiter man ut en unge om man, om man planerar bara att göra att ungen ska bli som en själv? Bara? Kan man inte få ungen att vara en självständig individ som är fri och att utforska världen? Du är en organism som är självmedveten och flyger på ett liksom farkost genom rymden. Och vi vet så mycket om det idag. Vi lever inte på tusentalet när vi inte visste Vi vet så mycket idag. Men istället, nej det de ska göra är att de ska jobba tills de är 65. De ska betala alla sina räkningar. Komma i tid. Då, vad händer då? Jag vet inte. Kanske himlen. Jag vet inte om någonting händer då. Jag blir så deprimerad. Jag kan känna mig bitter när jag säger det här. Men jag gör, Jag. jag varför jag nämner de här grejerna. att jag vill ha med dig här. För jag tycker att vi människor, det finns andra saker att göra. Det finns andra värden i livet. Jag vet inte hur vi ska komma dit bara. Jag, jag, jag ser det på samma sätt när du pratar här. att De praktiska föräldrarna frågar dig varför ska de ens lära sig det här barnen? Och du har en djuplångtgående teori. Men sen så ska det här matchas jag, i mitten på något sätt. Jag fick, jag fick vikarier som, som mattelärare en gång. Det var det där när man kom på det schyssta sparknepet att göra arbetslag. Mm. Så att när en lärare var sjuk så skulle någon av de andra lärarna hoppa in istället. Även om man inte hade ämneskunskapen. Ja, någonting. det löser sig. Ja visst. Och det här är ju jättebra. Då sparar man vikariekostnader. Effektivisera vet du. Ja. Och istället så tog man av den tid som jag skulle behöva ha för att förbereda mina egna lektioner. Men jag, jag anmälde mig då som matte lärare var sjuk så jag sa att okej, jag kan ta det. Det var treorna på gymnasiet. Och det de höll på att jobba med det var epsilon, omega, pi och alla möjliga så här grekiska tecken. Så när de visar mig vad de höll på med så sa det att den enda gången jag haft någon nytta av de här grekiska eh, mm. bokstäverna det är när jag var i Grekland och, och försökt ta mig runt när jag båtluffade och försökt läsa gatorskyltarna i Aten till exempel och har varit jätteglad jag, wow, jag kan faktiskt tolka vad som står på de här skyltarna mm. men när det gäller räkna Jag har aldrig behövt använda ett enda jävla pi i hela mitt liv. Det här, det här gäller för nio av tio av er som sitter i klassrummet här. Eller åtta av tio i alla fall. Mm. Kanske 20% procent av er kommer gå vidare på någon utbildning där ni verkligen kommer behöva det här. Men vad kommer, vad kommer ni andra att behöva? Jo, de fyra räknesätten Plus, minus, delar Men är det inte för att förbereda för högre studier? varför ska man förbereda för alla om de tycker att det är skittråkigt? Om de, Där om det håller jag inte med dig däremot. Tack de, och lov. Nej, men ja. kolla här. Jag får säga min åsikt Nej, vänta, så får vänta, du vänta, försvara. Låt ja. den här. Gör det. Ja. Kör. det. Det som hände var i alla fall att jag, jag sa det att det de måste kolla, hålla koll på det är det här med procent, de fyra räknesättet och storheter Till exempel om ni får en krona i sekunden hur lång tid tar det då innan ni har fått en miljon? Mm. Och då är det någon av eleverna som, som räknar ut till sist elva dagar. Ja visst det stämmer. Ja, hur lång tid tar det då innan ni har en miljard? Om ni fortfarande får en krona i sekunden. Och där tog det stopp. De kunde alltså inte räkna ut den skillnaden där. Du måste applicera den. Och till sist är det någon elev som säger tre år. Nej jag är ledsen det är fel. Det är 33 år. Och det här, här skillnaden från 11 dagar för att få en miljon till 33 år, det låter ju fullständigt o, ofattbart. Mm. Och det är, där, det är där det handlar om, de, när, när man pratar om de här storföretagen som gör CEO så många miljarder i vinst och ändå ska focka så många tusen, och mm. så, så man blir riktigt förbannad när man inser vilka storheter de jobbar med. Och så gav jag ett exempel då. Om, om ni, när ni ser de här skillnaden på, på miljoner och grejer Då, då inser miljoner, miljarder då inser man att man måste hålla koll på på det här med även på mindre nivåer, löneskillnader till exempel så när, och så tog jag ett exempel då som var aktuellt just då en bankchef som fick sparken och utlöste en fallskärm på 54 eller 56 miljarder, miljoner ja, ja. Eh, och då sa det att min mor som jobbar i ambulans hon hade förra året en årslön på 180 000 vilken vi var generös vi 200 000 där Hon jobbar kvällar och helger. Hon är 60 plus. Hon ska bära en tung bår, Hon är och 62 lång. Den här borren kan ibland innehålla en mansperson som väger 150 kilo. Hon ska hålla upp ena halvan på den här nedför en krokig spiraltrapp. Hur många år måste hon jobba inom ambulansen? För att få samma lön som den här bankchefen har fått för att han har fått sparken, för att han inte har kunnat klara sitt jobb. När skulle min morsa behöva börja jobba med, med ambulansen? När förtjänar hon det liksom. Ja, och när vi kom fram då efter att ha räknat det gemensamt på, på tavlan. Att det var ungefär när Karl de Torfdöl på härgen 1716-1717. Och varje år fram till Framtiden, dess. För att hon så länge skulle behöva jobba med ambulansen. Då, då fattar de att okej, okay, det, det är sådana stora pengar det handlar om. Och då fattar de också så mycket mer. Men efter det fick jag aldrig mer vika som mattelärare. <laughs> Nej, men alltså jag förstår det. Jag är helt med det genom praktiskt. Att man kan använda matematik och ett språk som gör att vi kan... En problemlösning, alltså det är det det är. Jag hade kast på matte, men jag lärde mig att jag var dålig i matte. Det är ju det som är grejen. Jag håller med dig i mångt mycket, men när jag var 16 år skulle, eller 15 år när man, man skulle välja gymnasium så visste jag inte ett skit om vad gymnasiet var. Jag har ingen aning. Ingen hemma som satt med mig och bara förklarade det här är ett gymnasium, du väljer detta, det är en vidare utbildning. Ja, jag höftade det här. Lätt kul. Vi får se vad som händer. Och jag tror det är så för att många. Så jag tror att, jag vet inte hur vi ska utforma det rent praktiskt, men idén om att vi utbildar alla så mycket som möjligt så att de sen själva kan vara fri, frigående. Och tänka. Nu är vi inte där än. Och jag säger bara att idén om att utbilda alla utan att egentligen göra det mest praktiska bara, det är som är praktiskt gångbart. Till exempel, ja du vill använda matten du använder fyra räknesätten så behöver du inte mer. Fine, jag håller med dig i livet så normalt behöver man inte det. Det är du helt rätt i. Men det vet man inte när man är 15-16 vad man vill göra sen. Så det är viktigt att kanske förbereda. Och sen finns det säkert en gräns också för det blir bara för mycket skit bara. Det håller jag med om. Nej, jag, har, jag har inte men, hittat min sån än. Så du kanske det, tänkt lite längre kanske. Jo, men det, det. det finns ingen motsättning i det här. Man kan mycket väl lära ut mycket längre upp Utan en mycket längre högre nivå, men då måste man också göra på ett annat sätt. Man kan inte göra det när eleverna redan från början tycker att det är tråkigt, för då lär de sig inte. Det är inte. typ som att i ettan till trean du har en nyfiken, nästan nyfiken är min största idol så tack vare att jag struntade i skolan, hade jag en idol som ändå höll uppe min nyfikenhet. <laughs> och det, det håller med, den nyfikenheten är allt där. Där får man, där får man liksom en, ett batteri och en liten lampa och kan sitta i tre timmar och bara pilla och hålla på med att snurra en gris som snurra, en liten fläkt Och det, det, där, det där, den där energin som alla barn egentligen har, den försvinner någonstans i mellanstadiet mot högstadiet när man förväntas vara seriös. Därför att man blir uttråkad? Ja, man blir uttråkad men också att skolan i sig säger till dig att, sitt still, nu ska du vara här, nu ska du lyda. Nu ska du... Och ju mindre du lyder desto mer oseriös är du och ju mer du lyder desto mer seriös är du. Det är därför man har den dåliga uppdelningen av plugghästar och de stökiga. Jag var ju den stöka. ja. Och det är ju det är också återigen där. Varför sätter man in alla barn i samma klass? Om det, det, om det nu är pojkar framförallt som har väldigt mycket spring i benen. Mm. Precis i, i, i den här åldern när de ska börja skolan. Varför ska man tvinga dem att sitta stilla i bänkarna bredvid de flickorna som sitter där väldigt ofta? Mm. Man ska inte mm. vara så här: tjus. Nej men... Ja, men, men de som sitter lugnt och stilla, som har den här ro i kroppen. De som kan, varför ska man föra ihop dem? Det är ju kontraproduktivt. <laughs> Låt pojkarna springa av sig tills de är så jävla trötta så att de självmant kommer in och sätter sig och kan ägna sig åt någonting annat. Ja, jag håller med dig helt. Om, om barn håller sig svårt bättre svårigheter att lära sig, då kanske det inte är barnen som har svårigheter kanske är skolan som har svårigheter att lära ut på ett sätt som barnen lär sig. Det är... Exakt, och det är det som är, är min tes hela tiden. Alltså, vi måste börja på bygga skolor som är till för barn som bygger på, på vetenskapliga evidens om hur inlärningsprocessen går till då måste hos människor. Vi då går vi tillbaka till politiken. Där vi måste varför har vi inte en media som i skoldebatten som ofta handlar om skatter ska vi ha välfärd eller inte, bla. bla, bla. Varför har vi ingen journalist som bara men du Björklund, du snackar ju skit. Ägarmakt. Är det, är det så enkelt? Det är så enkelt. Ägarmakt. Ägarmakt. Så, så vår media vägrar säga till oss att vi har en person som egentligen förstör svensk skola för detta. Vad är det de hedervärda journalisterna som ska stå upp för detta? Förutom Nej, du idag på Facebook. Journalisterna är okunniga. De är, de är skolade. De som, som finns, finns på de här mediehusen de är skolade i den anda som är, är satt av ägaren. Och sen som har sippran ner genom redaktören, första redaktören sen via alla underredaktörer som råder i hela mediehuset. Det är samma sak med SVT. Alltså mm. de är så blinda ibland i sin, i sin propagandaspridning. Till exempel när, när SVT rapporterar att USA har slagit ut en eh, terroristledare i Somalia med en drönare. Ja. Och han är, liksom, han är beskydd för att ligga bakom det och det och så vidare. Skitbra säger jag. Men när, i vilket annat fall, om det är någon som har mördat någon på en öppen gata och gjort det med en bomb, färdas den här brottslingen, den misstänkta brottslingen? Färdas han ensam i bilen? Var någon annan så ströck med? Det fick man inte veta. Mm. Hur, hur, vad har de för bevis för att han var en brottsling? Vad har de för bevis som, som säger att han är terrorist? vad har de inne på somaliskt område att göra överhuvudtaget med, med en drönare de kränker ett suveränt lands uh, uh, space uh, uh, helt suveränitet suveränitet, ja visst ja. och, och det här, allting det här släpper man igenom i SVT utan en enda liksom, kritisk fråga Utan man, man rapporterar precis som att Pentagon vore säger i det här fallet. Ja, det är många gånger man har det sådär. Det är många gånger man har det. Och, och jag, jag, jag blir helt förskräckt. Och samma sak, det är det lathet eller är det bara... Därför att de är så in, indoktrinerade i det här systemet. Så oh. att de ställer, de ställer sig inte De har inte läst Jeremy Scahears bok Men en, vissa har gjort det och ändå inte gör någonting Alltså jag tror mycket så här att de, Om de gör någonting så får de sparken ja, Man vill inte röra, röra i gryta Man får man, inte ah. röra i grytan. Man, Nej, precis, man, man hade inte befunnit sig på den plats man är i mediehusen Om man hade haft alltså, fel inställning från början Det är, bara, det är så enkelt Det med, med att skylla på att, att journalister är så vänster, det är så dumt, det är så korkat det är så obildat. Läs Pierre Bourdieu säga. Han, han beskriver exakt hur den här, den här åsiktsinfiltrationen tränger ner genom tidningsredaktionen eller mediehusen. Och, och så, i, i samband med det tror jag det är intressant just med maktfrågan. Då har vi faktiskt Chomsky en väldigt bra bok som heter Om makten. Ja. Så, som, som, är, som är värd att läsa och, och kanske ja, se hur han skildrar företag Och Pierre Bourdieu har om, om television, en liten kortbok som han krävde. Han, vet, han sa det. Jag vet precis hur medierna ställde till det. Och han fick massor av erbjuden med att bli intervjuad och han vägrade Han vägrade, han sa det, ja, Ge mig en kamera framifrån, talking head. Ingen, ingen utzoom, ingen operatör på kameran. Fast utsnitt och ge mig den tid, bästa sändningstid prime time. Och jag måste få prata oavbrutet. Inte någon utfrågar ingenting. Bara Talking Head, och jag får prata hur länge jag vill. Det tog några år innan en mediekanal till sist gav honom den, den möjligheten. Och Den kan man säkert se på YouTube, antar jag. Ja, visst. Det, det vet jag, jag Jag ska en kolla en på ikväll i, kväll i alla fall. Ja, han, är, han är strålande. Han är jag, har läst, läst, jag har läst lite om honom, man kommer in på det när man läser om Durkheim och de här sociologerna franska liksom, kontinentala tänkarna. Men, men vi, har, vi har nått faktiskt tidsändet, två timmar. Vi kommer att gå över lite, men bara för att jag vill att vi sammanfattar det hela. Det var så mycket bra, vi har diskuterat <går> väldigt mycket. Men, men dina, dina huvuddrag är ju egentligen skolan. Ja, skolan är en, en misshandel, det, det, är alltså, det är det absolut viktigaste. Skolan måste rivas från grunden. Och hela det här, här auktoritära systemet måste blottläggas, det måste överraseras. Vi måste våga tro på våra barn och våra barns nyfikenhet. In framför flumskolan, det som kallas frumskolan, För det är det som kan frigöra våra med skolan. Det, att, att tro att Sverige, som vår statsminister påstår, att ja, svensk skola ska bli bäst i världen. <här> Herregud, hur, hur jävla dumt är det inte? Vi är ett land på, på 9-10 miljoner invånare. Och vi slåss med alla dessa hårdpluggande Singaporeaner, kineser pluggar Indien, som, som pluggar för att verkligen komma till spets för att de vet att deras liv hänger på det och vi har en bortskämd medelklass som kan faktiskt skita i Det är lyx, jag kallar det lyx Det är, lyx. Ja. Ja, visst, det är mm, lyx. Men, men jag tror att vi då ska kunna segra, att vi ska kunna få en skola som ska kunna jämföra sig med de här skolorna och de här plugghästarna i de länder där man har högst sj självmord bland Precis. barn På grund av stressen för de här studierna. Det, det är bara dumt. Låt oss, Finland menar du? ja, låt oss istället göra någonting annat. Låt oss utveckla en skola som bygger på barnens egna kreativitet. Som tänker annorlunda, som tänker utanför. För de barnen, det är dem vi kan sätta vårt hopp till. Det blir perfekt avslutande ord. Det var Johan B. Löfqvist från Göteborg. Jag tycker ni ska in på hans Facebook. Följa hans Berättelser i förländska resor ner till Afrika och Kenya där specifikt. Tack för det idag Johan! ja tack själv. Hoppas vi får se dig snart igen här. Det var riktigt intressant att höra dina tankar. Ja, det blev lite ostrukturerad. Han det får det gärna vara. Han... Det är som en kaffediskussion det här. Det är ingen föra. Jag, jag tror att jag, jag vill nog prata med dig lite mer igen. Det kommer nog komma framöver igen. Det, jag ska försöka vara lite mer stringent och gå in på vissa frågor. Skolan vill jag fortsätta. Men vi båda med. gillar att prata så mycket så att det, jag tror det är det. Men det är en bra första, första introduktion till vem du är tror jag. Att få så mycket fullproppat på ett. Mm. Och med det säger vi peace!